Daone zdravim predstavljam. Holofet izdanje rad 202. This is the way. I have spoken. Dobrodan i dobrodošli u novo treće izdanje uh, Holofeta rad 202, naše specijalne emisije posvećene komentarima nove, novih epizoda serije Mandalorian. Ja sam Filip Georgiev, znate mi se podkast Radio Invest 2 kojeg i mi mean Councila. Samo nam je kao uh, od početka ove emisije ovaj naš Pandor uh, Markovićekro. Ciao ciao ljudi. I i, i ovaj, nama se priključuje ovog puta kao novi deo naše Pandorine ekipe. Uh, moj partner in crime iz emisije a BIM Council Marin Magda Bounty hunting is complicated profession. Uvijek mimo za ovaj postalo. A, da. Danas mi tema, manje više jadnostavna. O, došli su epizode, naredni epizode 5 i 6 Mandalorijana. Približamo se kraju, već smo završili. P6. P6. Završili smo tri četvrtine serije prošlo. A, prve sezone. Prve, prve sezone, prve sezone, jasno. A, hvala na posjećenju. I da, ideja je da... A, Danas pričamo o tome. Um, dobro, A, ovako ćemo, ekipo. Što se tiče ovog prvog da ne smo da zalazim u spoilere, treba bi da se dotaknemo zapravo tih uh, epizoda 5 i 6. Hajdemo um, lako znači, Dali, Vandalorian... Ustavljeni, uh, krenemo, krenemo od, od, od ovaj, mog partnere Meme Cry. A Pošto si ti novo u ovoj postavi, ovaj, znači nisi davo da ranije svoje mišljeni. A kakva su bilo očekivanja za Mandaloriana? Da li su ispunjena ili su možda ovaj bolja nego što se bolj, bolji si utisak dobio nego što se očekivalo? Ovaj pa ajde otkrenemo do tebe. Pošto si nov, novo novo mesece počinješ prvi. Pošto, znači vidi očekivanja definitivno nadvašena, pre svega zato što očekivanja nisam ni imao na ovu vestu, iskreno zbog zbog mlake epizode 7 i da ne kažem kakve epizode usme ovaj svako znači da, je lako vrlo lako da moje očekivanja budu nadmašena kad ih na prvo mesto nisam imao međutim nije samo da su nadmašene ih nisam imao nego smo stvarno dobili odličnu seriju sa dobrom glumačkom postavom i sve mada je to po mom mišljenju nije bilo nekih nadmaš sa Star Warsu Ali, ne znam, ovde se znači to zato gomačka postava, muzika, da ne pričam. Čak, čak ne imamo ni, čak ne imamo ni, kako se zove Bože, ovaj, John Williams se opet imamo odličnu muziku. Ok, priču i sve, tako da, očekivanja su definitivno nadmašena. Da opet kažem, generisak od opada da serija, možda je najviše od sve moguće Star Wars, da kažem, kinematografije, zato što, zato što iako volim, većinu, dobro većinu zapravo stavar govor s filmova opet, nekako mi je ova serija viša ležite. te ne, ne više samo u tom nekom fazonu kojim je serija, odnosno na filmove, mi mislim na drugčijem fazonu, više mi taj neki griti, vor fazo neki više odgovara zato i ste liko pao i ruž ne kažem tako rog van, se tako da to bi, tako da, baš žestoko radmršena, opet kažem Jer je stvarao Lidži dobra serija i to je to. Za sad, za sad. Svi mi se pravaca u kojem ide. Dobro, ajde da se na Marka. Ovaj, da li iz svoje perspektive Mandalorian na državan nivo ili ide iznad ili ide ispod? A, je postavi... Pa naš drug Mando, kako je krenuo, prvo je još malo jače pa malo je usporio. Ima te oscilacije i to je nekako dobro po njega. Tako da moram da kažem, zanimljivo je što nekoj epizod imao malo veći u akciju, neku malo manju. Održava od se ta oscilacija, imate promenu dinamici, nije sve vreme samo jako, nije sve vreme samo pasivno. Tako da verujem da je odlično da sasvom lepo radi, a vidjet ćemo kako će da budu još dve epizode koje trebaju da dođu. Ove dve nove su super, stvarno ispale. Da, možda i bolje što tako te, ima tehnika oscilacija. Rastalo ja od isto, može bilo čak i do sada nije meni lično barem, mi je bio čak slabiji utisak. Baš isto tako neki, bez i pasivnije, ali generalno... To, to, mi vaš, to mi se baš dopada, te oscilacije, pa. kada gledamo cijelu sliku, da tamo kažem. Pa, već, jedna lini s kojima sam ja pričao su rekli da su te pasivnije epizode kao fileri, mm -hmm. ali u suštini i nisu fileri zato što imaju svoju ulogu, nisu samo da ubiju vreme. Da. Jer ovo je serija od osam epizoda, a oni nemaju vremena za filere. Dakle. Nije ovo crtana serija od tri epizoda, pa da može dobaciti koji filer. Pomišljaj, ili, ili, ili Star Wars je svaka epizoda filera? Ovo ja. to u drugoj seznam. Ovo to u drugu, sezon... o drugu, o drugu, o drugoj, drugoj seznam. Ovo je meni, barem njena epizoda, nije loša bila dosad. Samo su neke malo bolje da oslikali, to je okej, okay, ali nisu mnogo, da kažem. Ima oscilacije, ali opet, konzistentan je taj neki, da kažem, kvalitet epizoda. Ima malo razlika, ali opet, netoliko, bare ja ne bih rekla. Da, generalno, ono što ja vidim kao dobru stvar, jeste što imamo teo raznoliko sreditelja. U prvoj epizodi no. smo imali reditelski debit Deva Filonia. No. Posle su sledile ovaj Debra Cho i ova, kako se zove, Bradley Dallas Howard. I sad smo imali, znači, ponovo Deva Filonia za epizodu 5. Epizod ko sam li ako sam zove, ima nepočudnu ili. Dok, ja je... dok ja to istržem reditel epizode 6. A, on, mislim da je taj, da je taj put na definitivno odličan s aspekta od toga što imamo različite reditelje, različite teme i, mogu, i može se definitivno reći da su, opet bez završena spodjela, definitivno se može reći da ove dve epizode su debelo zašle u mim teritoriju. <laughs> da se ne kaže ništa više osim toga. Da, ovaj, sasvim dovoljno. Sasvim dovoljno. Um, da, pa ajde ako ovaj... mimovanje je poznata akcija Star Warsa, tako da Ja znam da li je postojala Star Wars emisija, film, uh, specijal koji nije pretvoren u meme na neki način. Absolutno. A ova je baš onako... Nije, nije, ne, o, ovo čak više ne treba pretvarati u meme, ovo. Stvarno znači... ima svoje inserte koji jesu meme. Okay. Kada... Ali stvarno delo je odekao da su na neki način svesno, namerno rekli nešto poput Fuck it i uzeli da stvarno prave mimove namerno svesno. Vidi da je to među gledacima dobro primljeno, pogotovo u ovo vrijeme. A primljaju se ljudi upravo. To da, da. I uzli su samo i to, uzli da, for, uzli, kako ja kažem, kako se kažem, forsiraju, ali A, nije, ali nisu forsano urađeno je, kako ja kažem... Iz sao sao sa, sa kusum tako da se izrazim nije urađeno jako ispod nije, nije usiljeno nije, nije usiljeno to to to nije usiljeno ali ali aksenat na reči sila u tom se to <laughs> znači a najdraža pađi 80 da radi se sezona Rik famujiva kako god se to čitalo famujiva da, on je da on je zaslužen za epizodu oh, i, epizodu 5 no 6 zapravo a, Tako da, da, prosto, mislim da je to neki put kojim mandalogem krenuo, koji je vrlo zanimljiv, zato što, kažem, imamo različite raditelje, njihove različite ideje kako bi se ovo trebalo da funkciono, što bi trebalo da radi, i prosto oni se toga drže, mislim da defiloni um, za sada briljira, i ako tako nastavi, ne bi trebalo da bude problema što se tiče njegovog budućeg engažmana, ali mislim da definitivno, mi se znamo da se sezonu dva mandalorina snima da već više nego poznata činjenica. Tako da, da što bi rekao Lazar u ovoj, ovoj našoj posljednji epizodi Raid 202, da nam je svaki filer kao što su mandalori na devu nam kraju bio. <laughs> da, prosto da. Um, dobro, ovaj, ajde da se dotaknemo nešto što mislim da smo prošle puta onako malo više se strane se dotakli. Uh, muzika. Muzika je u ovoj seriji vrlo kao i sa drugom svarušću materijalu, jako bitan element, zato što prenosi taj emo, emocijonalni deo dodatno, sajim ti, mislim da može da bude jako zabavno posmatrati kako je muzika um, ostaje identična, u smislu uh, melodika i sve identično, ali se menja onako, tek, tek blago zavisno od tematike ovaj, samih epizoda. Šta mislite o, o radu gospodina koji piše muziku od Vina Goransona? Pa ja probati da kršem svaki put kad ja tada da čekam on sam koj novi po na samo samo krenem da utresmo sto event musi terina tan i tako dalje tako da nar mislimo da negde ne laze nije baš dobro ali fazon fazon pa pa pa pa. prati kažem promakanjem ju je nekako ostatak muzike može baš pre toga ali generalno jeste po mišljenju misak sve se večerae rekom kvalitetna je, konzistentna je, nema puno promena koji sam epizode i s obzirom na to da nema Johna Williamsa opet od određen poslu više mi se da opet da ti ponosno na recimo Rogue One muziku tako da baš, vjerojatno najbolja stvar koja, što se tiče muzike koja nema Johna Williamsa Kao to je nekako ukratko da. nije nekako velika konkurencija, ali opet to je nešto. Dobro, da, dakle, kao muzika je ono, sklapa se sa mm. epizodom, mislim da to čak i dobro, naravno. što, na primer, u starim nativima Zvezda, ne kažem da je ošo urađeno, naravno, samo ču, bilo ono, mnogo glasne muzike u nekim momentima, u nekim momentima ti možda muzika malo skrene pažnju sa same radnje u filmu, to se meni sada čak dašva kad gledam stare filmove, mm. ali ovde nekako muzika najskreće ne pažnju sa same radnje, epizode, već muzika uzme i samo ti doće na scenu tako da ne preovlađuje nad glumom i nad samom radnjom u epizodi, tako da to čak i nije loša stvar, to je čak i dobra stvar. Tako da, muzika kao muzika je dobra, što kažete, stvarno nije John Williams, ali i ne treba da bude. Čak treba da bude drugačiji, pošto i Mandalorian dosta drugačiji od ostatka Ratova zvezda, očekivamo da je muzika bude pa, drugačija na svoj način. Nenametljiva da. je, kojikos, ako se ono srećam, koji se je upreke Drug čija je stvar mandvorjan od gotova svega o stok Star Wars što smo imali do sada tako ja. da. I... Ipak, ipak nije to u prvom planu kao što ti kažeš bit nije to malo priča li ko vi. Ali ja ti jedan samo... Predlog. Character development, koji Reji nema, i tako da... Je... Da, da, da. to nećemo ja o tome sad, ali... Jesu, jesu, jo, ono što se je... meni, meni dopalo, ali što me malo nervira, što neki likovi Ratino zvezdi imaju svoju tematsku muziku, svoju kompoziciju tematsku. Ja, da. Kao što Vader ima svoj imperialni marš primjera, radi. Kao što Evoks imaju svoj jabnap. <laughs> e, zauvek, zauvek. Zauvek jabnap. isto tako mislim da je jedan veliki propust, što mali Jodling nema svoju tematsku muziku, koji je zaslužio. Šta će imati? Ne, a, napravit nešto i vjerojatno će biti novna i odjednu temu u nekom slučaju. A, da, da, da ali, ali sad nema, a već ga da. ima dosta dugo. Poznajemo ga malo kraće nego što poznajemo manda tako da... da. Svega, da svega, svega, svega, svega, svega 25 minutama kraće. Ne poznajemo svegda celu epizodu kraću da kažemo, ali opet ne poznamo ga toliko dobro mislim i Ajde, što gore i peglavlili ko nije tako da. Pa ne, moje ne poznamo. Ne vidim koji kaže Mandalor, mandalorijan koji dolazi i kaže ove ove misije je o meni imali onda koji sedi jede i samo kaže no. Da, no, no tako da Star Wars a i Tako da Star Franchise je mast. A baš se to razy užbi da je epizoda sa većim fokusom na na baby Odu. Jer, po to je jedino što i fali trenutno na celoj seriji, da bude odlična, tako da možda tu bude neke posebne muzike za Jodi-a. Da, pa Jodi zaslužio. Jodi. Uh -huh. Ništa, ništa. Ništa? <laughs> <laughs> jodi! Jodi! <laughs> <A -ha. laughs> Mislim da smo pravo... We play for Yodin! Yodin! Yodin! No! Mislim da smo pravo temu za njega. Da smo se završili. Ali je plagiatorstvo ipak. <unser> na! Na! Na! na, na. Ovo, ovo, je ovo mimove, to nije plagiatorstvo... Ovo je ovo imčenje mi radimo. Tako da... <mimu> te... Te... Ovo je nekada ja. tema, mimove. Ovo je nekada tema za jod... Za radu ima tu... Mi možu kradži. Ko čemu mi okradži? o čemu um, skam i Viloni okrađi, jel? Naravno. Uh, mis, skam skam i skam. Da. da. da. You're over all this. Što se učeo nove epizode, čisto sam teatom, da kažem, bez spoilera, naravno, uh, da su me malo iznenadile, uh -huh. uh, malo su drugačiji od onoga što smo do sada gledali, uh -huh. uh -huh. uh, odišo nekim drugačijim vajbom. Uh -huh. što mi se sviđa, to je opet delom što ti kažeš, Filipe, zbog promene reditelja za svaku epizodu, ali nekako... Pored tih promena reditelja koje realno mogu da bude ekstremne, jer ti jednu epizodu radiš sa jednom osobom, drugu sa drugom, mislim, videli smo kako je solo pretrpeo promenu reditelja na pola, zamislite kako je ovim ljudima koji menjaju na svaku epizodu. Da. Ele, moram da priznam, žlomačka ekipa se savršeno, deluje kao da se savršeno uklopila, u smislu, deluje je stvarno da je do da dobro radi svoj posao, bez da. obzira kojim izde da, te visu, plan, ba, na Definitivno, da Dave Filoni i John Pavro drže stvari po kontrolu, sve vreme znam da da kako se sve to zaista odvija i prosto što se kaže sigurni su sigurni su lideri. Tu greške nema i prosto ovaj nemoguće je da ih değнеш da tokom metu njihovim idejama. Sad tu narod se kreće domaći sa sobom umetnički svoj umetnički prestup, ali to nije ovaj nije nešto što sa to oko kvari ceo dojem koji ukupno treba da nam se rijava pred oči. Uh, jedna zanimljiva stvar priko to nove um, sezone koja, odnosno sezone, bože, seriju, odnosno epizodu koja um, je kao trajanje mala broj koji počinje sa broja 4. Da da, rečeno, da tak i epizodu broj 6 da, da, koja je nešto duža, da. Ove, i epizodu koja nam je donela dosta zanimljivih momenata, tako da Koafićemo o tom, tome, počećemo u detalju samo kako je se zaista ovaj, koji a, je da, sa spoilerima. Da, dobili smo epizodu koja počinje sa 4, a ne sa 3. Da. Što se tiče trajanja, da. Da, da takođe da, nadopse da nećemo dobiti 2 1, to nam ne bi baš to Možda to 2-1 možemo da ubacimo kao trejleri da su bili 2-1 i, i tako. 1, ali ako, ako, ako a, Ali kak... <laughs> Može, da, jedan ako je trociprem broja, može i dva ako je trociprem broja, što da ne mislim. Ako neko ima živaca da gleda 200 minuta epizoda... Da no, veri mi za Mandalorijana, to, to, to bi se lagano rečio. Mi smo ipak Fandalorijani, a on je Mandalorijan, tu smo Fama, da. šta ima veze. Realno tu smo... Nelika je Fama. Velika je Fama oko Manda. Definitivno. Tako da to je ono što je bilo zanimljivo. Tav sam da ti pitan, šta je Aha. tebi bilo zanimljivo za Mandalorijan, pošto nisi snimao sa nama. Rekao si da, si da nisi imao pa isčekivanja pa si, pa si dobio, pre, prevagnu, si, prevagnula je ta lepota emisije. Šta bi ti izdvojio do sada, bez ove posljednje dve epizode, da ne bi ulazio u spoilere, kao možda najupačetljiviji moment iz prve četiri epizode? Eto čisto tako, pošto... Prvi šest. Prvi četiri, nećemo nećemo. Prvi, prvi četiri, nećemo nećemo, nećemo zbog spoilera. Zbog spoilera ćemo poslaći, prećemo četiri. Eto čisto te pitam, pošto nismo stigli da se ispričamo o tome. To je isto olpite, težim se bitni, težim se funderi, što je, moračo, moračo čekiramaj funder, mora mnogo razmislim jer jer nisam misao čekimam kupiti ništa. Znači, e pa sad pa, sad da fazi, mi sad, mi enseñoje naše bos. Mislim na likove i mi mislim na likove i na scene i sve što je da. Mene, na primer jedan od najvećih Mhm. Uh -huh. Impakta je on, onaj napad Mandua, Mandu squada. Kad se epizode, da To, misli, to, mi, to mi je bila cel epizoda, ja bi bilo toliko kažem, dobra... Da mi je to jedna od stvari sigura o koja ste raječi biti I još jedna stvari koje mi je ostavilo ogroman utisak je, uh, jel te, bit ću i reći beba joda... Da, ošto ste slapiti. To sam nekoliko podrozumila, zar ne? Pa, da... Ali, onaj moment kad, bit, kad se onda, borila onda, sa blakto rogom. Onda onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda recimo, imam ovo špetinje. Pored jodlinga, koji ti je najveć utisak prve četiri epizode? Tako, postaviš pitanje, ovaj. postaviš pitanje. E, to je, this is the way, this is the way. This is the way, a ne, ne, nema, this is the way, ti da odgovoreš na pitanje prvo. Laki će vam posle o ne puto. <laughs> to ima, to ima neku ruku odgovor. Mislim, sradanja, mante sa ostalim, pa, mandama. I možda, možda manda, možda manda kao lik isto, ne znam, dopada mi se kako je, kako je određen. No, Dobro, pa ima svojima smisla. Um, Nemam pojma, meni će, verovatno, najbolje, najbolje se nabiti pričaš kao Ja Vuki. Zauvek, zauvek, kad mu Džava kaže ja, mi pričaš kao o Vuki. Samo Vuki. Rekt. Vuki! Ja, to, to je to je definit, to je, definit, to je meni moment koji mi je pobedio do sada, naračunujuće petu šestu epizodu. No, duše imaju ali moment kad su Džavi dali nož, da je Džavi like seber, da imamo će to Džavi da bude. Uh, Dobro. Kako je sase koj jaje. On uh, pokazuje da bi bio vrstan, vrstan borac. Bolji nego race sa Leceberom, like, definitivno. Bolji <guljivni> od Fini i od race. Da. U svakom slučaju... Sudi bih se reći Kenobi'o. Uh, nemoj Kenobi'o, nemoj. nemoj nema ovo, što oh. Da. Oni ne znaš Okej, ovo je, tipo, da okay. ako smo priveli kraj od deo sa... Deo bez spoilera, a reko bi ta i jesmo, uslovno rečeno, jer ono ne bih ću kreo nešto kraće, ali ako treba ću te ome, ne znači u spoilere. Napomenam za vas koji ovo slušate, znači, 7. epizoda nam stiže već 18. decembra, mi ovo snimamo 14. u subotu, znači downloadimo posle, nakon ovaj, što je izašlo malo epizoda, ovaj, tako da e, imamo svega par dana do izlaska epizode 7, kad je u pitanju Mandalorian, i onda 9 dana pauze do epizode 8, jer e, u periodu između dolaze nam naravno e, Film koji se zove uh, Usponska i Vokjera. E sad, vezano sa time, na kod nas u stvari se i epizoda i Uspon dešavaju isteg dana. Ne, Uspon re i epizoda, sad pomiješa sam da, ovo. Da. U, da, u našem slučaju, da, ovde, pošto mi svi idemo na premijeru 18. Mi ćemo uživati u Mandaloriju, pa potom, vjerovatno, odmah u premijeri. Čak, čak i malo teorije da se možda nešto dešava e, to puto jebki da sam... što će biti vezano za film Upravo to sam teda pitam. Šta bi eventualno bile vaše neke ideje? A, da li se nešto čuva za epizodu 7 odnosno 8, samim tipu, če tako mnogo posle premijere? Ili ovaj... Šta mislite o samim sve? Bebanji odi postaje Snoke. <laughs> Normalno, mi mu da njemona. Napatim pa ga kvonire, postane Snoke. Pupatim, pupatim, klovne, da, da, da. Ljodi gađa, padme kruškom. Posred challenge-e. Malo no, se pomešao tajn, tajn, tajn, tajn, taj, da. vajnove, da ali... Više namerno nego nenamerno, ali dobro. Više namerno nego nenamerno. Aha, dobra, dobra, dobra, dobra, dobra. Mislim, mislim da će biti... Meme je, meme. vezano, pošto... Uh, ne, ne, zavazimo sada u Malo teško, ali mislim no, da... Tako da se izdeču paš. Teško je. Jo, kroz igane uši ali mislim da će mu uspeti da izgoremo to na prvi način. Mislim da će u ovim u jednoj epizodi imati nešto, nešto će se desiti što će da utiče na dešavanja u poslednje epizodi sage Traktova zvezda. Znači da li ćemo susrećemo u 8. Ja, sage... ili 8. epizodi? Tu ćemo s njima epizodu koja se dešava pre znači po... na dan premijere. Da, ali u Americi nije na dan premijere, u Americi je dva dana pre premijere. Dobro, okej. Okay. Tako da, kontam da je to jednim delom, zato što će nešto se dogodi što treba da utiče na sam film, tako da moramo da, tako su morali malo da pomeri ranije da bude e, premijera epizode te. O, ono što je zanimljivo jeste da u samoj seriji smo imali, tako, re, tako rečeno, timeskip ili preskakanje vremena. Mm -hmm. Naprimer, ono epizodi sa Carlom Dune, gde su oni nekoliko nedelja ostali na, sa seljanima da žive. Jasno. Ne, mi znamo da se valjda ovo dešava nekih 5 godina pre uspona na prvog reda pa mm, što da. uh, tako nešto smi izučnoli? Uh, ne, 5 godina posle epizode 6. Ne, posle epizode 6, da, da, da. Izvini, izvini. Ali posle Max Ripley Penta, posle Fribo... Max Ripley Penta i Jade Rossa. Ari, mislim da će ne, ne, ne. možda imati nešto što će biti povezano sa svim tim i što će možda moći da se ukomponuje da prosto ne može da izađe, bi bio možda spojler ako se prvo pojavi u filmu pa u seriji. Da. Tako da, da, da, možda se čak i naš prijatelj Mando pojavi u filmu. Teško, da, da, da, da, da. teško. Na strani koga. Uh, Iskreno na svoj strani. Da na strani koga ili, ili samo kao negdje sa strane? Mislim da će biti na svoje strani u svakom slučaju, uh -huh. kao što smo vidali, je Mando je bio lojavan da i ostao lojavan svojim prijateljama, Mandalorijancima, svoj porodici. Dissetvej. Ali nije ostao osta lojavan ni svom Bounty Hunters gildu, kada je shvatio da to nije Nijegov korist nije ostao lojalan nikome, sem se, samog sebi i svoj porodici. Od sebi i svom, i svom nesuđenom sinu. Tako jednog. je, i porodici Mandalorijana. Da, da, da. Hoću da kažem, on je patriota. On je porodični čovek. Tako, tako. je. I to je prosto normalno. Porodični Mandalorijan. Domaćinski tog. Domaćinski mando. Damn. Domaćinski mando. <laughs> Mi, mislim da imamo naslov epizode Domaćinski mando. Domaćinski mando, revalno. Onda. Da, ovdje slučaje. Da li će biti neki momenti vezani za epizodu 9 u ove prve sledeće epizode? Da li da li nam, da li na nešto spomeni zabavno? Jove FK2 će možda će iz nekog razloga naverno da nas pratiti svim release-ovima. Na kraju dakle, ne bude ništa, mada to mi ne liči na Star Wars poljuko, tako da možda i hoće. Ja tu mnogo manje znam od vas dvojice, tako da To ono što ja kažem ne mogu ni da pogađam, bukvalno teško je reći. Ali možda će biti neki nod nešto vezano za epizodu 9. Ako već izlazi efektivno godinu pre epizode 9. Ono što epizoda, koja koja epizoda 7. 7, da. Da. Kaže se izlazi prije epizode se ovaj 9. Da? Borsa baš ona možda joče, ne znam da. po ima. Ima, no, ja. ima ja tu se jedan mali koji mislim da će biti ključan. čuli smo Znači da u epizodi, ovaj, znači tokom s, uh, emitovanja prve sezone Mandaloriana, da ćemo dobiti podatelom kako je nastao prvi red. Neke podatelje koje je nastao prvi red, neke Spodilo. momente. Koje nismo možli do sada dobili. Dakle, Sime Prim, do ta, do, um, spoiler ili nije spoiler, to, to još nismo dobili. Ovo ovaj, ovaj je prvi šest epizoda. Pa nismo Znači spoiler. ideja je da... već zašto je malo ono ispojeno. Pa znači međuspojeno deo, da. U, svakom, da sluč, u svakom slučaju, um, tome, tome čemu ćemo dobiti a uh, nismo ništa još dobili. Ima možda dve epizode. Što je šanse? videli smo videli smo videli onim trailerima uh, silnim za prvu sezonu da se pojavljava na Imperialni Moff Gideon, da ga prate oni Death Troopers, oni Monot taj 타이 fightera koji lete tu nešto okolo. Znači definitivno da se tu uh, verovatno trenutno ti ostaci Imperije dobijaju i za New Regency sa nekih informacija tome da se njihov, njihova nova frakcija, uslovno izdiše da će oni da nastave da funkcionišu kao nešto da se zove first order ili kako već. I da, u principu, vjerojatno tu dobijamo neke podatke o tome, koji možda mogu biti ključni za... Pa sad, birajte šta je vezano s ovu sekotrilođu. Ali, vjerovatno, više sa te strane pravog reda, ali to, to nam je rečeno da ćemo dobiti. Znači što smo se jako radovali jer dugo smo želeli da dobijemo nešto više o tome kako je prvi red nastao. Samim tim, mislim da je to ta prilika, da su te dve epizode, ili bar jednu dve epizode, saznanosno ispriča što više o tom što mislim da može da bude ultrazabavno. Nama, ljubiteljima, detalje okolora i svega ostalog. Po pa tog od da... taj moment gde su mi upoznali, ono ostatke Imperije na samom početku serije, da. i onda su bili zapušteni i nisu se pojavljivali, tako dakle. dakle, moguće će sad oni da bupnu i da u stvari tog gde taj prelaz... Pošto realno je Imperija kad se raspunali su postaviti deo tog kriju umčarskog skamend villainy svijeta. Pa da, da, prosto... Ću... Ušli su u to i onda prosto iz toga je i izrasto First Order. Prvi rjet, nije on izrasto iz Imperije koja je ok, e, sad se više ne zovem Imperija, zovemo se... Prvi rjet, da. ovo nije prelazak Republika u Imperiju. No, u ovom slučaju Imperija gubi. Da, no, da. No, no, no. U ovom slučaju Šir Palpatine nije senat. Um, ja mislim da... Ako... He's not senat. Ako je Palpatine živ, u smislu fizički, U epizodi 9, onda je on zauvek senat. On je zauvek senat. Tu, tu Ali da, smo imali pomena, tisto zanimljiv, samo koji se treba pomenem vezano, eto čisto, da pomam, prosto da uhvatili tih epizoda. Da. Primetili smo da smo u epizodi 7, Star Wars sage, imali najavu za Darth vader i onda smo dobili njegovu kacigu i backsto i ono, u flashbackovima njega. Da. Onda smo u osmici dobili yodu. Da, okay. koji se pojavlje. Sve zvu je mogućije i paoplatim da se pojavi u tom obliku. Ma da opet mene su ljudi već isprljali zato što ja sam osoba koja njih ta da gleda spotove i njih tela da gleda mnoge od tih stvari jer su to za mene isti hodini. Evo njega i. Si, nemoj mi, jer, ova jer su dospodri da tako mi je druga reko pa. pogledaj spot molim te kad sam ovo preneo i on ja sam bio fazona neka hvala. Če saznamo kad saznamo, imam još sa dva tri dana sačekaću, Bože moj, neću ubrati za ta dva tri dana. Ali bih hvalio ja, dragog što može tako da čekite. Ali bih hvalio da se ne pojavi, pa zašto? Ja volio bih da se pojavi više u fresh u nekom je. njegovom, da on ima da ne utice na tu budućnost, al da ne bude on fizički tu. Jer mislim da bi onda to bilo već uh, previše forsiranje kvalitetnog lika ko, koji je dobio me kraj da ga sad forsiramo samo da bi bio tu, da bi prodali više karata. Mm. Dobro, to u svakom slučaju, mislim prosto Um, mislim da je momenat u kojem Disney do preuzima Monopol, da kažem monopol nad na, na zvezda je zapravo pa jeste znači uh, obrtan, obrtanje obrtanje profita kako tako da se izrazi. I kao, pr kao prvi cilja, sve ostalo posle što <laughs> dolazi, dolazi. Čisto fun fact, Disney da se ove godine 2012-2019 još nije vratio novac koji je dao George Lucasu. Nije, nisu taj nisu taj profit, ovaj, nisu taj profit vratili. To hoćete kažete. Nisu da, da, nisam, nisu to savradili. Da Znači, još uvek vraćaju novac od toga. Oni su vratili koliko sam skonteo novac uložen u filmove, dobro. Ali, nije, ali još nisu uspili sa zaradom da vrate ono abnormalnu sumu novca koja je Đorđa Luka sastavila na prvu listu, prvo listu, na prvo mesto liste najbogatijih celebratiju u svetu. Da. Tako da... Na, naj, na, to si kaže najvrednijih u smislu toga koliko on vredi kao njegov za svašta. Da, da, da lakše da. zvuči. Da. Da. Da. Um, da, tako da mislim da je to ovaj, nešto u čemu ćemo da čemu ćemo vratno da dosta razlogamo i u narednom periodu, pogotovo što uh, nas čeka epizoda devet Sage, Skywalker Sage, i čeka nas na finiš uh, prve, prve sezone serije Mandalorian, gde će vratno biti neki preklapanje, jer to, bože kažem, ta tema oko prvog reda je nešto što nam je najavljeno da ćemo dobiti, a nismo još dobili, tako da će vratno to biti nešto čemu ćemo, čega ćemo se doticati tokom uh, te posljednje dve, ili barem neke od te posljednje dve epizode. Ako da malo da ovaj ja ja dve zamerke koje sam viđao da kažem po internetima da ljudi imaju jedno je jedno je naravno prekratke epizode a drugo to što malo deluje kao da kada mando ide samo sa misije na misiju na rasici baš do krat prve sezone malo da se razčiste neke glavne teme šta će se dešavalo sa njim nešto konkretnije uspili kažem veće i eventualno da ne, ne za baby odu. Ja mislim, to, put... to je tako stupno... međuspojler, ali mislim i dalje ne znamo šta je se baby odu, jel tako? A, pa, da, u suštini, ne znamo. Ali ide da... Uh... Ne da dobijamo perspektivu tog skam sveta. Uslovno rečeno, ljudi koji žive na obodu sukoba, koji žive van... Učinjeni glave, žičari da, i da, takve da, stvari. Žive, su u principu. Skamu žive, klan. Uh, žive... Sklan. Sklan. Super. Sklan. Žive... Žive van ovaj, domašaja i van tih većih događaja, većih dešavanja. Saint tim, logično je da će njihov život neće doticati te velike događaje galaktičke. I onda Saint tim, oni, oni žive tim jednostavnim životom, tipa ja radim da bi preživeo, moram da idem s misije na misiju, kao kad igrate bilo u koju etop za vas dvojice ubiljivska tema, bilo koju FRP, D&D priču. Mm -hmm. Igrači idu s misije na misiju, z nekog zadatka na zadatak. To je nešto s čime, kako bi se njihova priča od, održavala, jezotim, ima možda nekih urutica, ja, zavisno od vaše narodna priča, vi kao, recimo, Dungeon Master ismislite, pa to se za malo razlikuje. Ali, u principu, ideja je da ti koji su, tako da kažem, slabiji likovi, u smislu, nisu um, nisu toliko ključni za širu sliku, budućnost ga va odnosno, hoćete, a, ideje da zapravo on njihov život je mnogo jednostavni što, što bi rekao, jelene, još se so u, u romku vanu prečeku, it's a peaceful life, like. ja živim kao farmer, ja živim od dana do dana, na planeti Lamu, živim dan dana do dana. I to je u principu to, znači, mando će biti neko ko će živjeti na obroncima galaksije, rad, žali, ići će od misije do misije, sa so, želim da ima novce da može da preživim. Da, ali opet da uh, on možda ga dotiču momenti tog velikog galaktičkog sukoba koji se koji potencijalno ne može izbeći, jer to je kao danas kod nas naša politička scena u Srbiji i niko koji, koji se nje ne dotiče, prosto ne možemo da je izbegnemo. krivan nije, ali moramo da moramo na neki način nekim informacijama da dobijamo o njoj našu. Seсређенићаоћа na cute biću score i Star Wars istoriji očigledno ga dotiču neke stvari ipak. Iako ne duže tako. Dobro, Dobro da, ali Dobro. hoću da kažem, hoću da kažem da je ideja da on on njegov njegov dotak mnogo taj veliki veći sukob. Da, da, da. On misli na sebe i na svog i na svoje, na svoje malo stvorenje koje čuva i vodi i pazi i mazi i sve ostalo. Don't talk to me or my oddling ever again. Uh u principo to je to je to je njegov to je njegov to je Ebuku, no to je njegov vodi. Njega ne dotiče da li je First Order pobeđuje, da li se First Order uopšte javlja, gde Imperija, gde Nova Republika, oznao zna o njima. On zna za da da, da postojanje svestne. On zna za mi svestni, sad lupi, šta, recimo... Politika da, da, svestan si, svega, svestan, svega, svestan, da svestan si da postoje, ali te ne dotiče. Mislim da moraš znaš sve tačno i da si ono, kao, totalno u tome, umešan u tu priču. Samim on je takav lik isto i on nema taj problem. I iz te perspektive mislim da zapravo ta ideja da on ide s mislije na misu zapravo odlična, zato što ne bi trebao da bude neko, mislim, okej, okay, ako je neki, neki endgame njegov, da on zaista postaje neko ko je vitar za širu sliku, on će to postati, ali sada Ani, još nema potrebu. na kraju prve sezone Ani, da bi u drugoj mogao da ide prosto širu sliku. Ali i sada nema potrebu se ti. Isto, ono što mi primećujemo za razliku od, ošto ti rekao za D&D, jeste, uh, ti ideš s mislije na misu i da li se prolači neki storyline, nešto si da li ne prolači To je u ovom slučaju mali jodlink kog, ono, i, ili jure, ili se raspituju o njemu, ili nešto. Tako da, koliko god žele da kažem da je svaka epizoda možda se gleda zasebno, može, ali ima neke scene, neki momente koje će, utje, koje će zavisiti od prethodnih epizoda i utjecet će na sledeće. Tako je. Što je potpuno fair, tako da to sam baš danas hteo da prokomentarišem da mi Mandalorian malo dela kao Neka veoma, veoma zanimljiva D&D kampanja. Gde imamo, imamo profesionalnog Bounty Hunter koji je krenuo, koji je iskusni igrač. imamo neko koji je prvi put igra D&D i napravio je bebu i odu kao svog glika. I onda učio se. Nalazi da trepove, zakonetke, kombatišta, još ne. Maradine. Baš kao D&D. E, upravo, to je bilo i moje ideje. Znači, stvaru, što ja tada kažeš, pred 10 minuta, samo se nismo najbolje razvojim. Da to je da, ja... Oh, Aj, jajs. Manto. Ma Dungeon and Mando. Dungeons and, Ma and Mando. Mandos and Yodlings. Ne, Dungeons Mandar. mandars, yeah, and Mandalorians. Dungeons and Mandalorians. Prvo se da treba da kažem, po mišlji druge strane, isto tako i odgovara, naravno, to što je s cijela serija uspadao sa Mandom da ide s avanture na avanturu, tako da kažem, sa questa na quest, uslovno rečeno, ali Ali bi mi istovremeno, iako je to Manda bilo, ž... ali bi mi bilo žao, da se ne desi ništa veće na kraju, recimo, prve sezone, ili eventualno druge u drugoj, ono. Jer, iako je to u skladu sa Mandom, pitanje je koliko će to biti zanimljivo da se pukao celu seriju ne dešava ništa, ono. Za sad je super, za sad je su brošilo samo je šest epizoda i nisu dugačke, ali samo da ne bude previše nekih epizoda. Eventualno će se ljudi prezasititi toga jednog dana, meni bar na previ pogled. Ja možda i neću meni, je mando super kao lik. Volim taj, da kažem, ratnički space western, što kažu fazon. Iako mi leže, iako mi se dopada. Volim i westerne i space stuff, ne znam, fantastiku. Syfy. Da, Syfy, recimo, <mogući> da. Space opera. Da, space opera. Ja, to, kad su, to kad su mi rekli, jako je čudno. Recimo, ja volim Star Wars iako, taj space opera, da ja kako su ga fenomenom opisali, ja nikad sam za rečem, drugiče, da opišem, to recimo ne volim u Star Warsu, ali manda mi nema toliko toga i zato je meni manda među omiljenim, ono, među omiljenim komatima, da kažem, star warske metografije, da, isto kao i Rogue One, iz potpuno istog razloga, ja sam da mi se za to neviše dopada, čak sam imao i neki razlog, što je mnogo polje nego da nemam, tako da, to je, to je do duše samo moje mišljenje. That's that's like your opinion, man. <laughs> Višto pa, i to si zanimljivo, baš sam me podsetio baš da pa mm -hmm. menem, uh, od Star Wars od snimanih materijala, znači da? ne gledam sad neka ne igramo ne snimamo Ne, ne gledam animirano i ne, ne, da ne gledam sad one <laughs> te filmove, um, one koje displeaš neke stvari, <laughs> znači Herzegovina, Herzegovina, Carlo, Battle Vendor. Da, ili kako Forest 203 ili naš dosta još. A, da se... Pola, pola, jednog dana. Čega će ga uvuče, evo? Ne, ne, ne, on, on je nezemeljiv, on se gleda svog da. To je <todicum> kanon... Bad Force of Destiny. <todicum> to je, je kanon nad kanonima. Ele Upravo, to sada je kažu. Zanimna stvar jeste, u svim Star Wars epizodama smo imali lightsaber i force usere i iživljavanja, uh, gde skaču sa krova na krov, seku ljude na pola... Jump in Climb Simulator. U, za, Jump in Climb Simulator sa Force, force Unleashed kombatom, ali to... <laughs> poznate i kao Jedi Fallen Order. Poznate i Jedi Fallen Order, rekl, reklama za igru. <laughs> Zanimaju logom ispat. Naravno, ali... I nije microtransactions, još. Sete očudom, još. Zanimljena stvar je to da ovi... Imajmo tri stvari koje nemaju taj Jedi Sith feeling, kao što su, a to su Rogue One, Solo i Manda. Koji baš imaju onako more gritty feeling, imaju... Nekako osjećaš da glavni likovi nisu savršeni, glavni likovi nisu neki džede i sitovi koji mogu zamahnu rukom i da reše problem Jodi, ne zovemo tebe još uvek polako, ti još imaš da odrasteš, volimo da odraste. Jodi je imao svoj moment, ali nije overusevani i nije nešto pretravo. Kao što je u Solo-u ima moment spoiler alert da se pojavljuje Dartmole. Kao što pa, u da hvala, imamo Vaderovu najlepšu scenu u istoriji. Ne, da on čo, kad starom... Ne, ne, ne, ne, ne scena ushodnika. A, ushodnika, da. Znači, to je... Izvini. Ali, hvala e, hvala pa, što pa, si ga... Ipak je rub van, pa sam morao. Da, da, da, Znam da, da, da, da ti voliš samo jedan ruž. Namjera je postojala. Ne, ide jedan, je jedan, jedan, jedan je ruž, jedan je ruž. A, da, znači, scena ushodnika sa Darth Vaderom i pobunjenicima i pojava pomenutog zabraka i ovaj, koji više nije dart, nego je samo mol. A, A, izvini, u mom srcu je uvijek dart, znači... Slažem se, to u to, to, to, to, to, to, to, to mišljenje delimo. Ne, ne vredi. To, to mišljenje delimo. Oće li biti više dart nego neki dartovi, tako da... To, to je kanon u našoj gladi. Da, maša, A, to, da, u svakom slučaju, ono što mislim da... Ja, Mandalorian nije imao taj, da kažem, moment koriština sile što... Um, Ali nije da... Ne, i ja verujem da to što ti kažeš, skopoj, ali sa to jednom i on, on, on se on on posle sa udremkao, pa posle pušta muziku. Pošto da bože mora čovjek da se malo opusti, tako, posle no, takvog no, nečega. Proviše kaseti, rekliki muzika dirka. To se normalno a, u svakom slučaju, ajde brnimo što sad zađemo, odemo, odemo predele ku sa novi, a treba da se dotaknemo i spoilera. Spoilera. No. Aj, ja, dobro smo se držali bez spoilera. Prvi put da da da izdržali, da pričamo dosta. Dosta smo izdržali. Dosta smo izdržali, vi ste zdrveni, vi ste zdrveni, da, tako da, ovaj, ajde da pređemo na segment da ćemo pričati ovaj, detaljnije malo o ovim epizodama, pa da se dotaknemo i samih spoilera. I sada ulazimo u Spoiler Alert zonu. Sada ćemo pričati o posljednje dve epizode serije Mandalorian. Ovde na Holofetu u specijalnoj edici Holonet e, Radio Tatooine 202. I pričat o spoilerima i o svemu što se dešavalo u posljednje dve epizode, to jest epizodi 5 i 6. Oći da kažeš spin-offu Radio Tatooine 202. Holofeta star može... Mi smo ontology show, ali Radio 202. Call of Ed, radio Tatooine 22 story. E to, to, to, to, to. We are the Senate. And we love democracy. I yeah. am. OMG, I almost fell for optical illusions. <laughs> Ellen, šta ste videli u poslednje dve epizode da vam je jako baš... Opštisno. Uff. Boga, opiši Kako si ga rekao? Jis. Opiši, opiši. Jis. opiši, ga. opiši ga. <laughs> Nisa li već obisa, šalim se. Čekajte, čemu se je? Okrećemo prvo, okrećemo od pet epizoda. Evo, krenujem s tome, a neto, vane. Ja sam rekao, svoje jes... komentari su oba epizoda zajedno, jednom red Upravo. Jadra je opšta druga šorka. Šalim se, obi su opšta šorka. Ok, please, continue. Imaš se ti sam da možete bestiti? Da, sada smo slučaje. Pet epizoda, prve sezone serije Mandalorian. Zatičemo našeg glavnom protagonistu. Uh, u potrazi za novim zadatkom. I money money. Tako ovaj gameriti pa. What tricks you're ide ideja da ga ovaj, ideja da ga zatičem upravo na mestu uh, da na je je sve počelo? Kako je sve počelo? To je zapravo na planetu Tatooine, gde on dolazi do čuvene uh, kantine po kojoj smo slušali Model Notes Band ini poe gledali film, ubistvo Grido ritma ne uglavnom znači e, e, ubistvo na Quantija Grida na Quantija Grida e, i da tu zatečemo no vrlo ovaj što bi naš senat rekao ironičnu priču gde zapravo e, u kantini gde barmen nije dopuštao da da uopšte da, da, da ima droida droidi sada rade kao barmani da e, i takođe Um, mando tu zatičenog mladog, da tako kažemo, i zranog vodućega bounty huntera koji se je preuzeo vrlo težan zadatak, jer to je da uhvati um, jednu, jednu, jednu damu koja se bavi, um, ko radi za mnoge te kriminalne sindikate kao ubica. Sunnjivim radnjama. Da, to bi da se su sunnjivim radnjama. Da, i u principu ona i... Isklo to, maksijem O, oh, pravajem. Izvinite, oh. ljudi, ali, ali ovo je ovo, ja, ja, ja. ste me pan dobar, očekujte, panove. Uh. Čak i ako nisu dobri. Um, e A, dobar. A i pan uopšte, to je tema za mimu kauncel. Na uh, gostovat ću da vam držim predavanje, pao mi. Može. <laughs> Ajde mi onu naša. Ajde mi onu naša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 sa Drakoviš neki baš ti fanterom koji ga koji može zlostokoštiti brod. Ovaj i Mandos Mandoj nemužeš što ti je brod. Ko, tip, mandomoj vozati. Mandomoj je ješće oštetiti život. Ali da ali da pazite ako neko provocira Mandorija, na Mandorijan samo uzvati paljbu. Kako se sam ja sam pokušao da uzme našu rečenicu našeg Manda manjače. Realno ono što možeš to kažeš, ono što kažeš, Rani zaponeti. Ajke bringing hot, like bringing cold. Da, uh, u princip. i uh, Mandu se, Mandu dolazi na, na Tatooine tu, ostavlja uh, na jednom od tih uh, Doking Beova, usapravo ostavlja svoj brod i uh, traži posao, brod mu čuva neka iznesna starija gospođa sa svojih tri pit broida i BBC, BBC, trk, BBC trka. Stano mi je bilo svoje kada se vidio ponov peat droide, je tako no, bilo dobro. dobro. Oni su mi nedostajeli, momenet kad ih klikaš po nas pa se sklapi i raskotuje pravredno. Kako. Kako je to dobar momenet? Pa, peat droidi su, ove, da, apsolutno. I onda zatričemo da situaciju gde a, mando susreće tog mladog zajednog bounty huntera kod, kojeg efektivno sazne za taj posao i a, priključujemo se u tome. Umeđu vremenu, Stari Gospaža koji čuva, Dresur krest pronalazi, odnosno susret ima bliski susret sa našim jodlingom. Mislim da blisi susret veće vrste. Da, sa našim ovo, jodlingom. Slur jodl našu njum. A... ne nalazi sti jodlinga, jodling dolazi tebe. Može to može bude horofil. Da da. Osim ako nisi, osim ako nisi, manda. Manda ovo je đi je našo jodlinga. Ovo je tako, ovo je tako tip izleva zapravo. Da. Jedino jedro ma, manda je našo jodlinga. Ali jod je našao on je sve. Zato je zapravo toko pravilno. Odling ne Ti Jodling, Jodling nalazi što jod i jod nalazi. Čestoj, jod ling nalazi tebe. Tako, tako Pravilo. Opet a, kažem sa jedinim izuzetkom koji je manda. Naravno. Samo manda i pak mala. Izuzetak može da počne pravilo, to tako kažem. Izuzetak potvrđuje pravilo. One našali odlinga i odling vazi, znači on je on je podario tako je. jodlingu život. Takve. To create life. He gets exceptional an exception. A mora da Vratimo se samo na Manda Smanjače. Uh -huh. Da, da, sad smo došli do znači, on i mladi zelani bounty hunter idu da nađu tu izvesnu gospođu koja je uh, ubica za razne te kriminalne sindikate i usput se susreću sa... Prvi, imaju prvi susret i imaju sa taskenima. Demand prikazuje fantastičnu sposobnost uh, znakom uh, znakovnog jezika, odnosno pantomime za pregovaranje, gde, nažalost, nije dobio komentar nije dobio komentar mašiš kao vuki. Možda i jeste, jer mi ne znamo da proločimo postavljeno jezik. Tako da je vrlo moguće da je bilo mašiš kao Naravno. I u principu susreće se sa, stižu do mesta gde se nalaze taj jednosti na gospodinu ubica. Fenex Shand. Tako je. I efektivno Uh, efektivno tu dolazimo do prvog pravog mim momenta u ovom gde uh, manda kaže ona ima high ground ne možemo išta yes da. što nas uh, daje mali Froback na našeg ljubljenog Kenobija našeg ljubljenog Isusa našeg Jesusa sad mi se s ovo moram preko što odemo predaleko before we going too deep moram da kažem moramo da prestaremo da govorimo mladi zeleni bounty hunter zato što, zato što ja koliko se razumemo matematiku i baby Yoda je i mladi zelen. Baby Yoda nije mlad, bar ne po standardima ljubske rase. A da, ali, jeste ali, babe, ali beba je, tako da, ono... Da, da, mogu on, možda će on za nekih pedesetak, sto godina Da ide u naokoli, da spaljaju ljudi u mandalorijanskom oklupu. Možda ode u bounty hunter. -e. Tako je da kad kažeš mladi zanavi bounty hunter, možda mo si. mogu da pomisle ljudi da misliš na baby u opravdanu. Zamislite moment, Mandalori mali niski mandalorijan, koji ima kacigu i prorezi i samo ušivira iz kacige. I, i, I uši se podižu. Naravno! A complicated profession bounty hunting is, bio uvijela rečenica onako savršena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 Da pa kada dajmo magno... što kraće moguće taj sinopsis, pa sad detalje vratit ćemo se da no na pa slučaju. Pa čisto po prostu došlo da do je tačke, ajde kao da prođemo da. možda detalje, pa dođemo sljedeća tačka Može. da prođemo detalje. Može, Ima jedna predivna scena gde vidimo nešto što je delalo kao da je iz nekog uh, Grof Dracula filma gde imamo Kacige Stormtrooper nabijen na kolac. U sredulice Mos Eislea, tako da to je moglo da nam da neku onako uvidu to kako je imperija u stvari završila na Tatooinu, gde je u stvari taj skamend villaini moment ipak prevladao kada je došlo do pada imperije i da stormtrooperi baš nikad nisu ni bili voljeni, što smo svi znali, ali i da su ovde stvarno pretiravno izmaltretirani na kraju. Ja još jedan, još jedan plamaš je njihovog života. I ovaj... Ovoj put je njihova kacila pogodila, ta da metu. Ili ti kolec. dobro, da, da, nešto. Baro nešto. Baro da, da, da. Pa da, zato zato niko nikad nisu primijeni da budu ovaj bar tenderi ja mislim da je da prave shotove likuje mekene shot. Ooo. O. Isus. Tako da. bio. To da, je što bi ja na neko bit moment koji su htio da pomenem zato što isto lep throwback na originalnu trilogiju. Yeah. Tako da gde smo i prvi put videli storm trooper u akciji na Tatooine, tako da me zanemilo, zanemilo. U yeah. slučaju High ground high ground je moment koji ne možete, da, ne možete da tek tako pretkočite. Koji smo svi čekali. Koji smo, I koji smo, pa ne, nismo ni mogli da očekujemo, to ja mislim, to je samo Koji nismo sve... ni znali da smo svi čekali. E, e, to je pravi izraz. Zanima me samo da li je Pedro Pascal, nakon što izgovorio tu rečenicu, prasnu usmeh. On, prosimlju, s... vjerovatno jesu. Vjerovatno jesu. Ne samo on, svi su. Vjerovatno su svi. Ali je to tako onako isto bio lijep moment užitka. She has the high ground. Da. U kako to da je u tom momentu oni primete pre toga jednog djubeka koji vucara nešto ili nekog, uh -huh. gdje je Mando saznao da je taj neko stvari, kad je prišao bounty hunter koji je ubija, Da. Koji je isto lovio istu metu. Tako da vidimo da je meta opasna, da ne može baš svako da je privuče sebi, da je uhvati. Tako da je naš Mando dobio fenomenalnu ideju da pusti novaj liju da čuva stražu dok Mando odrema. Tako je. Elem, slobodno možeš da opišeš tu scenu i te momente. To je veoma bilo onako komik relief. Absolutno komik relief. Znači vidimo Mande da je bukvalno ono... A, spava. Da li trema da se pravi da trema? Ja, ja, ja mislim da on spava, ali gde da ima toliko razvijene te ta čula, ovaj, Uslovno češno da predo toško je da može kad ne A, neko prilaze. Pa, sigura prilazi. je čula, pogotovo kad je ovaj sa njim, na kojeg zna i sam da ne možda računa, A, tako da... Ovaj si igra kao, upucaću upuca to, upucaću to, upucaću to, upucaću to, upucaću to, možda sam, kaže, jesi gotovo sam. Da njet. Da. Ama, Amanda, Amanda, listen here you will. Bog vamo. Dobro, to je isto ono moment gde vidimo malo možda mladog Han Solo u ovom novom bauhti ja, ht tine zrelosti i svega. Da, veram da. da Kojem da, da. ipak do neke mere prerastao. I živi da. Koja može čak godina negde ne možda ne bi trebalo da ide, da mi treba, možda da podnese i da iznese, ali da. prosto to smo se i uverili tako da definitivno da. međutim s, e, slučaj dolazi da ni dvojica zapravo kreću da uhvate e, u pomenutu po dan u ubicu koju ovaj, na kraju nekako usprebaju da savladaju tako što ovaj, mlađi ovaj, kolega, Mandin, uspe da iskrene pažnju. Mandin ne dođe da reši progled. Tako je. I oni, ovaj... Tu smo videli da je Mandin oklop, ipak može da pritrpi štetu. Tako je, tako je. Kada je dobio, dobio je snajper dobio, u dobio, dobio, sredo oklopu. Da, to nije neki boš tek takav snajper, nego je to ozbiljna mm -hmm. priča. I u principu na kraju kad su ih uhvatili imamo još jedan odličan ovaj throwback na original trilogiju, da manda man, man kaže she's no good to us dead. Što je čuvenik vod, evo ja, kao iz epizode 5. Na, na temu Han Solo, tako da... Da, no, prosto. Dobro, nosi takav oklov, mora da ima i izvale, to je normalno. Naravno. Pa si prekojele si... i original trilogiju su, su iz... u... izreferencirali, izmimovali, da, u, u jednu epizodinu. Ali mislim da je to Pridimo. i bilo malo pojent, da ono smo pričali ipak... Ljudi su to nikop pravili mimo od Star Warsa, ređi da Star Wars napravi mimo od samog sebe. Bar u nekom mometu. Podi igru, da su da, li... pričali, da li... da naravno. naravno. To je meni je to fenomen zato što to nije prvo nije očekivan potez, a drugo nije ni, niti običan niti očekivan, nije nešto da se mi mislalo da očekivaće se. Ja Yobar definitivno su očekivali da će da će oni uzeti i isprtati se na svoj račun ono. Mnogi to ne rade tako da Da, imali smo to, zapravo imali smo to ponovorstvo još mm -hmm. u pravosti. Nije prvi put da se to dešalo, ali opet kažem... Ali prvi opet, opet kažem, da, prvi put, action, I opet kažem, oče, po mojom mišljenju, barem nije očekivano da... Da će tako nešto raditi. Možda je bilo i u vratu je bilo i Rogue one nekih tako nodova, Samo što se ja ne sjećam, ali kao da smo išli pričali o to tome... Da, bilo je to, bilo, znači... Ima, redom, redom, redom na forum s njimom novima i ono, kada se prevoznom sredstvu, T16, T17 da, da. i te stvari, to su prosto stvari koje su uvek javljaju. Ovdje smo dobili tu referencu na, na efektivno, na high ground, odnosno na obivana i čuvenu scenu. Iz pakla, iz paklenog duela, uh, tako je, i uh, dobili smo referencu nače Bobo Feta iz Imperius za Čudarac, dakle, ovaj, she's, no, no odnosno, she's not good to odnosno, she's not I da principu, to mando ostavlja svog mlađeg kolegu da čuva ovaj, gospođu Fenek i da a, efektivno on ovdje da proba da nađe neki način da je prevezu, odnosno znači da je odvedu na... Žednu krokovode. Mm, dobro, da je dovedu tamo da bi trebalo da je... Da je da, pa da efektivno to što je, to što, to nagravo primarno danosim da to preozme i kako će da reše. I u principu, u celoj toj priči a, Ona ovaj, ubeđuje Manda um, Bounty ulajka, Huntera da efektivno Manda ima sukop sa gildom Bounty Huntera da bi trebalo efektivno da on to proba da iskoristu u korist. Tako što će... Um, <trije> Tako što će... Tretinjen. Skroz tretinjen. Tako Samo što direktor. Sve ubebu i odu. Ovej da, tako što će efektivno da, da njega, odnosno dusme Baby Yoda, da ga odnese tamo gde je to potrebno. A, da, na, a da, a da, a da, a da, a da, ma, da se Manda efektivno reši. Što su u mnogo veće pare i veći fame and, i to od toga... his, his face will become yeah. legendary. Ono što George Luka okay. se rek bi da enome, gdje nam jedu. Om oh, bože, i onome Gregoru. Jel smo snimali epizodu 3, your face will become legendary. Opet tari. kao quest, dobiješ XP, dobiješ pare. Tako je. No, no. Dobiješ fame. Tako je. Ono što je zanimljivo jeste da ona njemu takođe nudi pomoć u izošavanju ovog lova na mandu i na jodu, Absolutno. ali i naš mladi uh, bounty hunter Toro Kalikan odlučuje ja, da. da ne prihvati njenu pomoć, njenu ruku prijateljstva, da se tako nazovemo, ja. jer je ne veruje sa veoga dobro u Prosto, žena je iskusnija, bolja od njega, duže u tom poslu... I pti opet Pony onako bek ona mu je pružila ruku pomirenja, a on joj pružio blaster je, umirenja. A on je, a on je rekao, on, reku, je, on je reku, Drugu reč da nije govorio. God, spawn darkness. Ni ono što se može. Da, znam, moži. znam neće baš da govorimo tako. To su sinonimi jedno oko ruku, tako. Bravo. Znači, ruka pomirenja, a on joj blaster umirenja, to je normalno. Drži. I prosto ponju tu upucam, vidim onu koja pada i Njegako je odješe poznatična navoda na spideru u daljinu u ovaj zalazak sunca kao klasičnom e, kao bojcu. Posle toga vidimo mandu koji stiže i pronalazi njeno mrtvo telo i konta šta se od prilike desilo. Hoćeš da kažeš da je toro kalikan ovu fenek kako se već freziva njene njeni bitno ubio u pojanj. Joj, znači baš joj. Jo, prošija. Jo, jo. Ja. Mogli bi se reći da će, su joj došli oni dani. Šta da se radi? Nije htalo. Ele, Manda naravno u panici krene, poznat se mi da panici, koliko Manda može da paniči, pošto po njegove facijalnoj ekspresiji znamo uvek kada da paniče, a kada ne paniči. Da? E, vidimo ga kako kreće nazad i dolazi kući, gde njegov novi mehaničar e, čuva bebu jodu, ali najlazi na drugačiju scenu. Da, da. Gdje efektivno mjegov mlađi kolega je, a, je sad u posledstvu be bio od, odnosno i odnega. Posto mu je očukne par da, minuta. I preti Mandi prosto svim što mu je čemu mu je napunilo glavu gospođe ili gospođi Saradica. Da, da se nelažemo, nije to možda najbolje odradila. Nije dobro procenila svoju metu za obmanu. Da elen naš prijatelj Vando uskače tu situaciju njemu njegova prijateljica gospođica Ganić gospođica mehaničerka gospođa mehaničerka mehaničer kesa ne mogu da mu izgovoriti to je čudno okej okay. ehm uh, mehaničerka kesa mehaničerka kesa ehm uh, mu pomaže kad je trebalo da ga vidiš da ono mu stari daj pomoći ono Veter u leđa, što bi se reklo, Tako. da on spasi malog jodija. Tako. I u tom momentu, pošto dok sam gledao sa devojkom i tu epizodu, mali jodi pada na pod, ona se odmah cimnula da li jodi dobro, niko drugi nije bitan. Pa ja svim u istu reakciju, ako ti to nešto znači kao podatak. Nismo li svi? Pa, znači. Istino, istino, mislim, jodi nam daje infarakt svaki pot kad ga vidimo, ali... Da, da. Zaslužio je, zaslužio je. Da, tu kada da, negde slavniš, pa da, ne znam ude završi. to, oh, je završio. Pogotovo tu kada je ljubav sasto. A mali je Njamo metar mnogo veći nego nama. Da. Ja. Mm. I je naravno dobro, joj onako preslatak kao i uvek, da. Tako da Ši uši su na visini zadatka. Na dužini uši. zadatka. Na dužini uši. zadatka, e, na dužini zadatka. E, o, pre, o, A, I sti... generalno tu se sve sve završava cijela ta jedna epizoda, cijela ta jedna naraka, zato što da, pa, Mando. on Mando plaća svoju prijatelje, svoju novu prijateljecu e, mehaničarku i odlazi dalje u nepoznate aventure sa malim Jodijem. Ja. Tako da su u seriju mogu da nazovu The Adventures of the Mandalorian. Ali da opa. kažem the Adventures of the Mandalorian, kad su prišli u prvom delu, o tome kako ide sa misije na misiju. Znači, potpuno isto, baš sad kažem advent, The Adventures of the Mandalorian, znači Da Ista priča, ali zaboravim si scenu na samom kraju gde, ako se ja ne varam, nepoznata persona dolazi do... Evo pravo to, trebalo da bih, pit... da trebalo bih, da da da da da to je do... fenek, to je baš pitao drug, na što ja nisam znamo da odgovor ja treba pitao svog partnera i minim kraj, tako što sam pit, ovom prilikom pitati vas dvojicu, to je vam što sam već želeo danima duradima to je... Da li je ona zaista mrtva, da meni je krajnje mrtva, i dali mada opet, opet, Resurrection nije nešto što je neobičano za Star Wars, pogotovo u ovoj novoj, da nekažem kakvi trilogiji, da su uzeli doživljavaju sve moguće likove, i okay. žive i nežive, to create life, i, i to save the franchise, da? the fallen franchise, ne franchise, nego to save the trilogy jer jer mandalorian kako je kri loće spasiti franšizu definitivno ne. Mislim da da Yoda. Yoda. Sam Yoda im će spasiti. Sam Yoda. Odješ isto krianje kim tako da. Sam Yoda je tu da da ovaj da, da, da, da, da, da, kažem, poništi. Pa vidi, oni e, se vraćaju. Videli ste goca. Mo mogu biti vidiste mame. Pozim, možda, ne, možda možda je ona tako. Možda je ona bi bilo je kinu, otac, senat, tako da možda je i ljudi. Mislim mislim nekog nekoga je začeo on sa razdaljine. Možda bi place. Ah dobro sve idem na um, dalinu. Tadanas mi se moderna da vremena, šta kao šta, šta ko je joda plague. Plains army. Plains. Ove da, a šta mislite, da li je Fenex zaista mrtva i ko dolazi po nju? Pretpostavljam mm. da se to Sad mi je ne vidi, kaže Saw so Gerrera, iako znam da nije Saw so Gerrera, ja ne mogu ga upaviti mi na ovog lika. Ne, ne, on je mrtav, nego ne mogu ga se svetim kako se zove, u momentu mi je stao mozak lik iz Bounty Hunters gilda. Aha, Karl odnosno Griff Karga. Griff Karga. Saw so Grif To nije društvo bio. Griff Karga mi je pao napomet kao potencijalni uh, dozak. da on u stvari možda skupljete tu preživelu osobu, pod znacima navoda koja je preživala, da možda napravi tim da se osveti mandu i da bi to da. moglo da taj big boss fight na kraju serijala. Opet ćete kako će to da se izdešava. Veoma je teško opet pričati u epizodama, o, je, o lupa petoj epizodi, a da ne pominjamo nešto i šeste i obronu to. Nadam. Jer se ipakno dovezuju da do neke mene. Ali pored Gnip Karge, verujem da ima još ludi koji bi ako ništa drugo došli do tog tela i uzeli ovaj, uzorak DNK za kloniranje, Zato što DNK-uzorak ne mora da bude živ. živo telo da bi se uzelo. Da se ne lažemo. Da, gledam, da li kažeš imperialni doktor? Pa, ne imperialni. Neko, Neko ko radi za imperiju, ne vrende doktor. Doktor nije, to su već videli, doktor je dobrica, on nije zlikovac. Takvom slučaju, a, no, ja sam bio mišljenja da je to gospodin sa tri pištolja, ako ga epizodi 6, ali ispostavilo se da nije. Uh, da je neko da nekoj saradnji sa, sa Fene, gospođem, gospođem Fennek. Sam ti, imaju uh, ljudi koji smatru je toga Fett, Ja se nešto ne nadam tome jer mislim da nije uh, realno. ko vedemo Boba Fett, onda je to više nima dogoditi Boba Fett serija. Uh, što u principu to, a to vjerojatno pre postane da niko ne želi da bude slučaj. Pa kako, smo, kako je krenulo iskreno u mom srco je mando možda čak i iznad Boba Feta, zato što iz samo snimanih materijala, realno, mando ima više određenih stvari i više o ačivmenta i akomplišmenta od Bobe, da ne, se ne lažemo. Da. Tako da, bilo bi mi baš krivo, možda se pojavi kao kemije u Boba Fet, nešto veoma kratko, ili samo u flashbacku, ili kroz priču, ali... Ne baš na tom nivou na kom... Da se on sad pojavi da radi nešto u seriji, Skrivalo mnogo spotlights-a našeg glavnog lika tako, tako, tako, i njegovog zajednog znači kompenjona. Tako je. Ela, izvini te preći mnogo. Da, tako da mislim, ne tačnu ideju... Ne ideju ko dolazi po nju. To može biti, rekli, iz nje, nekog njenog tog... Um, o Bože, kriminalnog tog društva odružja hoćeš. Klana. Klana. Zemljusko. Onosno, sklana. Sklana. Uh, skartela. Skartela. Sklantela. Sklantela. Uh, u svakom slučaju to, ili može biti, je uh, sad, da li ona mrtva? To je pravo pitanje. Ja, mm -hmm. uh, pošto nije Mando bio tako povlačio Barač, ja bih rekao da nije mrtva, ali pošto je go povlačio Barač, on mali neiskusni, kažem tako, trigger happy. Tako, tako, tako, tako, tako su, su, su poakrestili u epizodi 8. Uh, uh, mislim da da, da definitivno mrtvo. Bisteš. Osim ako nije baš jako, i osim ako je ako, to što on trigger happy, nije utisano nego aim, pa da je promašio neki kručni organ, pa da je možda ipak ima šasta da na preživu. Da, da, da, Ma, da bi možda nešto i reagao da je on ostala živa.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 Dobar. i u prvoj epizodi ne znači ne znači kvoren, ne znači kvoren koliko su rata presetle. Sa srceno kod što se kaže ukvareno. Euh, jalta, ali Mando kada da na ubije, tako da možda bi spasio nju da je primetio da ona da ima neke da, znake života. Mando mu je pokazao rata. Onda ja će da fabricite dalje, dosta. Jeste i Pandalor su uništili Fiću i toa, mislim da to mislim da to nije dobro po njega, moramo da mu damo zvanično izvinjenje. Izvinite Fićo. Kako ste vi? Izvinite. Neaso, to ukivalo, da jeste vaše nadimke, to je sve u redu. Vi ste vi ste moj Pandorije, to pa nema greške. U Aaaa, uh, mislim, Lazar, ja smo Fandalorijani, vi ste PANDALORIJANI. Mm -hmm. To je podala koja postoji. Ja sam Fandalorija, ba! No, da, e, ne, nećemo sad uz... TECNICALITIS! Nećem, nećem, nećem, nećem, nećem TECNICALITIS, da. Mean, I, nećem, nećem, nećem I mean, I am the Senate. I am <laughs> <laughs> <laughs> I the Senate. Da. Ok. Aaaa, ovako ćemo, znači... Znači, neki utisak za ovu... Ajmo, neki utisak za epizodu. Aaaa, drži se... Ono što se kaže, drži se to kalupa koji manda postavi uslovno računa mm -hmm. kako epizode funkcionišu. I ovaj, koji mi najdrži moment, kako nam se dopala epizoda, onako sam nekih, ja nema niti svega. Pet epizoda. O koji dosta pričali. Evo što ne dopadne epizoda u kojoj čujemo, She Has the High grau. Apsolutno. Evo da može da nam se ne dopadne epizoda gde da vidimo taskane koje mašu u ljubej vlaka. Vuki? Svijek mi se epizoda, završao se Cliff Hangeru i ono onako akcija avanture simpatično okačeno samo počeve tako da po očima da, ima ima akciju, ima cijelo tako komedije ima komedije ali tačno koliko treba znači nije pre, nije isforsirano da, ništa, meni... da, dakle, ništa nije isforsirano to se smo što je dopada predsto što ništa nije i sve je jedino što o čemu se sećaju spomeno naravno vane epizode ono što moram da ono što moram da se vratim je nisam ponovo posle epizode da proverim znači se da Ova kako god se zove, vrlo zaboravna mrtva, potencijalna penek, penek. Penek. penek, da učinom se to ona po zvuku koji se čuo lomi ruku Toru i onda ne vidim opšte po njemu da je ruka slomljena, a u beđicama sam čuo krckanje, tako da se izrazim, vrlo neopično. U Star Warsu je to, ne kažem tako, lomljenje. Uh, Irelevantno, sve dok se nema ruku, nisi, da. ne računa se da je poveredjena. Da. Plus ima oklopa, ima svega, moguće da je bilo krckanje oklopa ili tako to, nešto uvijek. Da. Nije baš krckanje koje bih povezan sa oklopom, nego baš sada, kažem, ljudskim tijelom. Nije, naravno, se ja sam nešto posebno stručan u tome, ali, kako je ja kažem, nekom je poznat zvuk i nije mi vuko na oklop, to je nešto da ja proverim opet, ali malo je neobično. Mislim, baš to što... Nekad takve povrede nemaju efekta, u Star Warsu je malo razočarava. Kao na primer, kao, na primer u odmetniku 1 kad, kad se, znači tajko nemojde me tako triggeruje, ne znam zašto, nemojte zameriti. Ali istiltovalo me to kad džin padne s 30 metara, dobra, ne buklotit, padne 10 metara, pola mi i ono ništa. Nije dželjivo A dobro. Kasija padne s 10 metara, džine si 10 metara, ali nije po bodemlajice iberom, niti blasterom i kao ok je. Pa da, god te ne ubije neko oružje, bukvalno. Šta te, what doesn't kill you makes you stronger. What, does what, kill you makes you what doesn't kill you, doesn't kill you. <laughs> da, da, da. To, to više liči na Star Wars divizu. Sto je liči na Star Wars um, Da, i u principu, mislim da epizoda pokazala taj moment, stanja galaksije posle velikog sukoba koji smo videli na kraju Prizolde 6, prosto da a, pa, u slimo rečeno nije organizovano, nije po PS-u, nije kad je, kad je naša daleka galaksija kad bila po pravom ds Sve, da. sve mnogo da. slobodnije nego što inače bilo, znači prosto a, taj moment a, Prveno je to taj moment, ono propusti kaciga na kolacima. Mislim, to je nešto što... Smo vidjeli u traileru već, onaj prvi trailer ima kao prvi kadar. Ali ovaj, nešto što nam je... La... Baš onako... Ovaj, Vrlo to nam nije, nije donalo neke lepe momente. A, kad smo pre pogledali. Ali opet, delovalo kao nešto što deluje ultra... A, ultra zanimljivo. U kom to se ovo dešalo? Zašto se ovo dešalo? Tako da... te, te kacige na kolacu su isto bile malo onako... Sablasni. Uh, sablasnije, malo harder, malo možda malo zbiljnije za Star Wars univerzum, da se tako čak izrazim, što mi, se malo, što mi se dopalo, ne malo, mnogo mi se dopalo, jer Star Wars dobije opet malo mračniji, grittier feel, gde je kao, okej, okay, ne, ne makljamo se svi uh, laserski mačevima, ocecamo ljudima ruke, noge, glave, i to je to nego kao, okej, okay, postoji te pasivne agresije nakon aktivne agresije. Tako da to je veoma zanimljivo i ono šalje neke poruke da prime zašto se ti ostaci imperijeni nisu, nisu naseljeni na Tatoo zato što tamo da neko primeti da oni postoje ne bi opstali živi. Da takođono tako da tu tu te, te neki momenti koji su baš zanimljivi i koji mi se sviđaju. Da u da slučaju. A, druga epizoda ona smo šestu sa druge strane koju mm -hmm. trebamo komentarisemo ovde i ona koja efektivno donosi sa sobom jednu vrlo specitičnu priču. Naime, yeah. uh, Manda se pronalazi sa svojim starim petljim koji se zove Ren. I... Ali nije vitez odrena, nego je samo da, Ren. Da. Ove ovaj ne ide u suport. I ne piše se sa E, <laughs> nego se piše sa A. Znači, kao vaga trčati u prošlom gremu. No, <laughs> da, da, no. On je svoje istrčo. Da, da. On je svoj runtime istrčo. On je, da, on je nekako da više ne ide u akcije, nego da je sad. He doesn't go all. A ne, ali što se desno, na kraju epizode, mogli smo definitivno reći on svoj runtime time istrač. Ipak ja da se spojlerima. Moram, moram se ispraviti svoje run time. Yeah. time. He ran his run time. He ran past his run time. He ran out of his run time. Ja, he ran out of time. Ne dalje. Expanding te, brain. Expanding brain. Edo ima, Mando dolaze kod svog e, da i od njega, e, sa, i saznajemo tu da je on njega kontaktirao, to Mando Rana, ne Ran Manda, i da Mando traži posao, verovatno da bi dobio još neku kitu, da bi mogao da kupi klopu za njega i malog jodlinga, da da prežive. E, ono što isto saznajemo jeste da su Ran Mando nekada radili zajedno, trčali su zajedno kroz galaksiju nove avanture, e, I možemo da vidimo da je ovaj put mando na posao ne zbog svojih sposobnosti, već isključivo zbog svog broda, što je bilo veoma zanimljivo, mm -hmm. jer njegov brod primećujemo već nekoliko epizoda, imali smo par referenciji, ali nikad se nismo toliko fokusirali na njega od kada su ga džave raskopila i isklopila. Jel te? Znači Odkada što... imao facelift? Odkada imao facelift? Tako da, mo, možemo da kažemo da je ovo zanimljiv moment gde saznemo nešto novo i o njegovom brodu. Dakle. Jer ipak ratovi zvezda nisu, nisu samo vezani za likove, već i za brodove. Između ostalog raza su i zvezda i ratovi, znači negde svoje viruse dešavaju. Dakle, Racer Krest je bio vrlo ključan element, odnosno faktor a, u misiji koja treba da spasi a, jednog zatvorenika na Zaporskom brodu Nove Republike. Da, you, you might say it was an escape run. They ran some errands. Mando i Ren, Mando i Ren. A, vidimo scenu koja... mandus sada više ne radi sam, več mora se odruši ekipom ljudi. A, ta ekipa ljudi je... Čine je zapravo... Čak nisu oni ljudi, nego... Mm -hmm eti pad drugih Marseneri 2 dakle jedan od njih je gospodine gospodinili u trejleru ovaj isa pištolja 4 3 2 koristi rukama izlazi iza leđa pa da ali ima ih dva na pa ima on još pištolja znači da ima Da, da Dobro, še... mislim, čisto da kažem ljudima, susjećamo se mi se bilo koji imer se ne ima, mi se ovde susjećamo sa Suicide Squadom iz Star Wars univerizuma. Efektivno. Gledaj, gospodin, bi neki pandan deršu tu, manje više. Naravno, imamo eno, imamo eno, imamo ima pištolje u kolekciji. <tos> Zad je ubrupo bila referencija, priplatir ova djelka, zaprojemo smisku da viš da ima još jednu ručicu koja mu je izgledao nekod i pucala. Kao što je Grivus imao ručicu koja je a, i pucala, kao što je svoje neprijatelje. Yeah. I High Ground je referenca na trilogiju koja zapravimo zapravo ima smisla. Dobro, do, dobro. Tva... Su se prevrće u grobu, ali u smislu da i bio ponosen. Odlično. Ideja je sledeća. Dakle, a, imamo situaciju u kojoj se malo znači sada je u, u ...savezu sa tom ekipom. E, znači, samo nisi rekao ko je ekipi. To, pa, se to ne govorim. Pa znamo, uh, znači, gospodin ko je pandan on je omenut viletjenju koja se zove Sheen. I ona je efektivno bila vimši šlan te mandove posade kada je mando radio sa Renom. I... A, a uh, da bi ona bila možda neki pandan Harley Quinn recimo. Harley Quinn propo. Propo. Ne, ne, ne. Propo, Poštimo mim. Poštimo meme. Dobro. To je mim, to je mim gramatika. Mim pravo. Mimopis. Mimopis. Mim pravo pis. Dakle mimopis. Znači, mimopis. Pravo. Evo, evo. Evo mim. Evo, čan, čan grupe je Eden de da Varonian, počinju pomalo de Varonianu akciji, da koji je ovaj onako dosta krupnom. Gospodin? Podseća na Killer Croc i tako neke... Ne? Da i neki tip, da. Uh, Drops <laughs> da, to I u principu, je na kraju, ovaj, poslednja i najvanje čl važna član ekipe je Robot. Zero. Protokoll mm -hmm. Robot Zero. Odnosno Zero, kako ga već zovu. Koji, onako, podsjećam na Forlom, ima, ima tu inceptivnu facu. Kao Forlom. A, o sve, i Protokoll Droid, što je, u principu vrlo zabavno. Uh, tako da, da, prosto, to je jedna onako baš šarena ekipa, koja... Uh, koji se mando, na, onako, onako što se kaže, uh, sa dozvom rezerve pritlučuje, jer nije baš sigurno gde ga to vodi i sad se tu no se može dašavati. Dobro, znaš s ima posla, znaš prezidenta. Zna je, znaš, zna je da mu se crno piše, ali pare su pare, mora nekako održi baby odu životu. Zna je da mu se crno piše, ali dugove piše. Eto, baš to. Čekaj za Zero, pošto ima inceptivnu facu, možemo li reći da je, pošto mu je to bilo i uloga u samoj epizodi, možemo li reći da je fly boy? Oh, da, možemo, možemo, možemo. Poznam, pa, stvara ima glavu ko muva. Znači, i ovo su majd sehiva za tek, sa obzirom da se lijepo zakačio i nije puštao ni od mandovog broda, ni od met mete broda. Bilo je to zanimljivo. Pa navrzao se ko muva. Da, se ki muva. Jel te, ali pored zirova, ziroda fly. Kuna se, se muva po mandirom brodu. <laughs> ovo je bilo <laughs> pravo lepo. Jo. Uvidio ste Prestoča Prestoč. Ok Prestoč. Uradi se ojga, okay, to šadarno ali Prestoč. E, za njega za njega informacija jeste da su oni Mando rekli da treba da spasu svog njihovog prijatelja od neke divljske pande. Mando saznaje zanimljivu informaciju par minuta kasnije, a to je da oni spašavaju prijatelja od nove republike. Tako da to je zatvornik. To jest zatvornik pa ne njihov prijatelj. Od nove republike, da prema, prema, prema, prema, prema, kako se zove, što je onaj moment koji smo malo pre baš pominjali, gde Mandu konačno ima neki dodilj za tom većom politikom po znacima navoda, ne peš. Še nam še nam Naravno. I možemo da kažemo, Mandu nije sve jedno što je primljen zbog broda, a ne zbog svojih sposobnosti, ali promovao se tu sa njima i misli da će sve, biti, misli da će sve to biti okej. Okay. Tomu. O, ozbiljno... Dobre, u svakom, u svakom u svakom, u svakom, u svakom, u svakom slučaju. Ovo ovaj je prvi ide, meni je napavljen iz što vidimo onako taj... No, vidimo tu s, svemirsku stanicu koja je negde na nekom obodu galaksije, što se kaže, in the middle of nowhere, kao Jaku, recimo. A, ide je da je efektivno tu živeti ti i tu se, ovaj može doći sa brodom da se brod popravi, da se brojde neko vreme. Znači, to je neka vrsta one kao, um, kako bi se to mogla reći, multipraktične sajmerstve stanice. Uh, Ideja je da tu zapravo znači, malo dostupu u kontakt sa tom ekipom s kojom se ranije druži. I ono što je vjerojatno najzvanjivija scena, bar meni bila najsvešnija u toj celoj seriji, jeste moment kada se svi ukrcaju u Razor Crest i kreću putem kreću putem uh, same, uh, samog njihovog cilja, odnosno tog broda u kojem se, nala, on, koji je zapravo prevozit se za foremnike na neku drugu preposlenju planetu. Ideja je da zapravo oni tu um, uz put razgovaraju... U bed epizodu. Ne, prizem break epizodu. Uh, Dajte ti vam. Uh, razgovaraju, razgovaraju među sobom i klavna tema koji ih zapravo sve zanimestite zašto Mandal Man mandalorijan, odnosno mandalorci ne skidaju s ovom Odnosno na primeru naših samog mandalorijana, da vidimo sceno gde da ovaj gospodin ćeva sa gobelom pištolja uh, fasinantno ukaš da nisu slučajno ti gangani spod te kancihu, zato nećeš da je skineš. I kada je da priča, kao ganga. Na, da priča kao, kao ganga, što je nešto što... Uh, Jepetaj pa mimi element koji je Mi smo očekivali. Nismo htjeli, ali ali ju ta popularno je Protoj, zato nasmo zato nas smo baš na dobri prihvateli, a ja mislim u te li priči. Definitivno, ali ima i moment uh, gde je njegova demandova potencijalno bivša devojka, potencijalno bivša devojka eh, da, da, da, ga proziva za njegovu čudnu ručenicu desi da ve. Absolutno. Uh, mm, ali ozbiljno jeste to što oni se Pokušavaju da ne Mande, da Mando skine kacigu, da pokaže svoju, svoje oka 2 jel' te? Ali Mando naravno odbija. Što je mene dobilo do jednog genijalnog momenta koji se treba pomenem pre dve epizode i prošle epizode, ali nikako. A to je da, zašto mandolarianci ne skidaju kacige? Upitnik. Kad smo gledali ovaj napad klonova, videli smo Django Feta bez kacige. Da. Boba Feta mislim da nismo videli bez kacige u filmu, ali smo primjećivali Mandalorijance u Clone Warsu Rebelsu koji skidaju kacige bez problema. Primjećivali smo Mandalorijance u Starej Republici koji su skidali svoje oklope kacige i vraćali ih najnormalnije. Zašto su sada ovi Mandalorijanci toliko posebni da ne skidaju kacige? Tako dakle, da, malo mi nema smisla, nelogišo mi je, jer i Mandalorijanske vođe koje smo vidjeli, koji su trenutni Kenon, Skidali su i kacige, nisu imali taj problem da će da izađe iz klana ili ono, što je rekao kada jednom skineš, više nikad ne možeš da je vratiš. Ne, ne. Prosto ne vidim pojentu toga. Malo mi je čudno, jer je to neki novi deo lora koji prosto nije koenzistentan sa onim što su već izbacili kao mandalorijanski lor u crtanim filmovima. Tako da to je malo onako baš upitno, pa sam teo da vidim i šta vas bojica mislite na tu temu. Jer je nešto novo, nešto čudno, nešto divnje. Jo, ja, nešto novo što divnje. Pazi, moje, pošto ja se opet ne razumem previše u to, ali moje neko mišljenje da to nešto... Stru... Delo je kao nešto što je izmenjeno međuvremenom i na, možda, možda bude objašteno nekoj budućeg epizoda. Možda, možda je kretno, recimo, možda, možda mando ima neku, ali da kažem, tajnu ili nešto, ne znam, koju ne žele da otkrenem neko sam. Ta jajnstven lik, tako da ne znam koliko je šanse da je. Ali Kovačesa ga je baš pitala da li je skidao kacigu pred drugima, da li su ga drugi videli. Znači, nije to samo do njega. To je ipak mm. ide i dublje. Mislim, kad Kova pa, no, je Kovačesa u pitanju, verujem da ide dublje. Ali ide je samo do njega, to i mislim, verovatno nešto... Česa mora dobog ono je metal da stane da ga ohladi, ja, na. No, rekao da ovaj, si to primeću i sa drugima, i Mandalorianima, ako se ja ne varam, možda je to nešto, ne znam nešto da što što je skoro promijenjeno ili što najbolje mislim da nije specifično mislim da nešto gošatimo da, mislim da je dobro mi so mislim, da mislim da je to što su mandalorijani su mandalorija mandalorci kako veći, tad vojnih moramo moramo da odlučimo jer jedni govorimo mandalorijanci neki govorimo mandalori Da. Moramo nešto da... Znači ćemo, za sledeću epizodu ćemo da ih krsimo. Kad da ih posprijemo, nakon posprijemo, pa nije ni bitno. To je dobro. Da. da su oni sad u ovom periodu... Odnosno, u onom starom periodu, kad smo ih viđali po Polom Warsu Rebelsima, oni su imali svoju... Evo kažem, ustavrčano svoju... A, a, kako bi to moglo da kažem? Svoju, neku celinu a, grupu veću, koju, koja ih efektivno predstavlja, što znači svi, se, svi su... Aktivni, svi su pozna, svi se poznaju, svi su odlični i prosto uh, skidanje kacige nije problem. Uh, sad je neko drugo vreme, mandalorci više nemaju svoj dom kao mandavor, kao ono kako su inače navikli. Žive, kako smo videli u epizodama prvih tri, žive uh, u tim nekim podzemnim uh, skladištima kako, već, kako biste to već moglo reći. Uh, efektivno žive, tako da jedan samo može da izlaze u grupe, nego izlaze više njih. Verovatno da možda čak problem da njihov identitet uh, ne proizađe kroz to pred kacige. U smislu, identitet njih kao grupe, jer ako jedan se otkrije, znači da i drugi mogu da bude otkriveni. Samim tim, mislim da to moment koji zapravo njih uče da da uh, se drže pod kacigama. Vidimo mi u ovom momentu da on kad dane meni ku porinje kad znači, on ima pravo na to toga niko ne sprečava. Know, ne, ne, a drugim ljudima da. što je mnogo čudno. Pa da, pa really? možda da bude prosto uh, svešću priču na to da efektivno oni samo žave da Budu sigurni i da čuvaju svoj identitet na taj način. Može, možda bude. I njegov identitet je samo ta kaciga. Zanimavno se da taj, taj pattern kaciga. Do njihov identitet. U tehniku, ti I možda je to upravo ideja da, uh, u vreme kada su oni mogli da se razlikuju po tome šta ko radi, ko zašto služi, jer Mandalore je prošao kroz teške periode, prošao kroz teške periode su imali, su bili čisto, čisto pacifistička planeta, Gde su imali moment kada se dark kada se nisu ovaj, uslu, uslučivali da rataju ni sa tim. Da Dark Times. Tako je, i prosto imamo Death Watch koji tu sa strane stoji kao, ne, mi smo i dalje ratnici, mi smo i dalje ta priča, ali njima tu njihoj identitet je u tom periodu bio cenjen. Njihoj identitet sada jeste cenjen, ali je toko uh, skrajnut zbog promjena koje su se desili u nekom za koje ne znamo koje su zapravo promjene bile, Mi, okupiranje moram, a, okupiranje principu, republike, da. okupiranje onda imperije... Da, ali u svakom slučaju znači, ideje je da ćemo efektivno na taj način uh, mandalorci uh, gube identitet u smislu da... Ih, jedino sad može da ih drži zajedno jeste taj oblik, odnosno taj dizajn kacilje. I to je ono što ih efektivno vjerovatno jedino drži da budu, ovaj, da budu celina. I da bude niko identitet. Tako da mislim da to ono zašto oni ostaju verni tome da se ta kaciga ne skida. Zato što ona predstavlja niko identitet, a ne ono što su oni ispod. Jer ono što su oni ispod će ih onda razlikovati i možda čak otuđivati jedno od drugih. Jer znamo da, je sad, znamo da je mando foundling, što znači da je način da nije neko ko je zapravo... Uh, nije rođeni mando. Nije, nije rođeni, rođeni mando, tako je. Da, da, da. I sa tim, uh, takav, možda, možda i takva neka informacija diskredituje celu priču. Što možda ne kao neko ko je nužno, Mandalorija, tako da to, to je ono što mene vuče da mislim da je razlog zašto oni te kacilje skidaju. E sad, da li to zapravo razlog? Ne znam, ali mi, ali mi se čini kao da bi moglo biti. Tako da, tu ću se, se predlogiti. Nisi, nisi, čak sam razmišljio da... se mi si rekao? Ode, pojh to, <tose> to... nakon toliki rečenici i svega. <tose> Ajte, <na> kod, <tose> to isto ću morati i u sledećoj emisiji pitam Lazera, zašto mi baš zanime i njegovo mišljenje a, nažalostno, danas nije mogo da snima sa nama. Da? Uh, mada, pitaću ga baš jer me zanime i njegovo mišljenje, pa ćemo mm. vidjeti... Što da ne? ...na čemu smo i glasat ćemo se ratu. Tako da vidjet ćemo šta, se, šta će biti konačan zaključak. Elem, zanimljivna informacija jeste, nakon cele te, tako kažemo, čavke oko toga da Mando skine kacigu, ne skine kacigu, uh, da Vronijem pokuša na silu da mu skine kacigu i otkrije se još jedan član posade Razorcresta, a to je mali jodling, je. za koga su se skriveni, naravno, skriveni, naravno u svojoj sobici, pošto ima svoju sobu, naravno. Da, Svojno, svoje odaje, svoj, svoj odaj komfort, naravno. Sve kutak, tako je, je ne pa bukamo sve pa. kutak. Sladak pa da bude sve slatko, kutak. Naravno, Sladare. naravno. naravno. E, ali vidimo i da se bounty hunteri zainteresuju za njega, mada deluje kao da ne znaju da je jodi u stvari bitan i da on meta Bounty Hunters gilda, više, uh. više se zainteresuju za njega iz razloga iz koga smo svi mi zainteresuju, to da je sladak. Čak i će li Bounty Hunter baš prokomentariše da li je to dete Manda i njegove bivše nevojke Twilakinje. Takva, da, to, to su neki bili momenti. I tu vidimo, u tom momentu isto primetimo još jedan razlog zašto Manda mrzidroide. U momentu kada je ispada iz Hyperspace-a, gde zuje komuva kroz svemir. I projure do njihove mete. Da, ovako. Nije ni bitno. Aha. Ajmo ovako. A, dobro. A, znači, dolazi do pomijentog zatvora, muvaju se kroz njega i u principu... <laughs> ne, ali ovo je sada... Ovo je bilo namerno. Ne, ovo je bilo, bilo potpuno slučajno. Lažem, ali dobro. Nije ni bitno. U kretnji kroz hodnike pomenutog zatvora oni nabasaju na, odnosno imaju informaciju da zapravo taj zatvor čuvaju samo druidi. Što mislim da je Manda dosta obra da oni njegovu verziju prema druidima jer tobože pravo i ubio IG-a, onda je. I onda je sad u ovoj epizodi bukvalno izvršio masakr druida čuvara i Recimo, recimo, koji ovaj, koji efektivno pobije sve te drugi dečubare koji su ih koji su napadali ekipu uh, s komo oni ne bili, tobože oni onda uspeli da um, dođu do centralne sobe i vidite gdje se zapravo taj uh, kako sove, taj zatvorenik koga zapravo treba da odatle ispove. Um, I što doznao prvog većih isto prvog većih možda isto regovali epizode jeste to što uh, lika koji je tu kao jedini jedina pa tražimo tako uh, jedinčan broda koji je zapravo nije droid je čuvar odnosno vojnik uh, nove republike koga glumi Matt Lanter koga znamo da je davo glas Anakin u Star Walkeru do Clone Warsu uh na da, plavoki gospodinu plavoj uniformi beloj je kako znamo da su rebeli nosili i tokom uh, epizode 1 uh, epizode 4 pardon uh, mislim na saga film epizodu 4 naravno a uh, da uh, zapravo oni tu njega sa njima imaju neku vrstu uh, agresivnih pregovora može se tako reći u duhu uh, epizode 2 opet saga film epizode 2 da da su pistoleti bili oprani ovaj na sve strane na sve strane, ja. apsolutno dok gospođa Trimetinja nije presudila ovaj Šija nije presudila ovaj presekla je, je priču da oh, Mogu bi sreći da da je, da je razgovor da je razgovor ovaj da je, da taj apsolutno tačno u bola, u bilo centar stvari ali ali ali duže što se ali kada je bacila cela moji pogodilo je stupila efektivno ove i tog čuvara koji ali koji bez obzira na to što je oštro prekinuto sasekla ga je ukoreno to usavku usavku a, a ide je da je on bez obzira na to uspeo da aktivira onaj Distress Beacon, koji je pozvao, efektivno, Smagenove Republike da spasu taj zatvor, što je efektivno grupi dao 20 minuta da se snađu. Um, I sad krećemo na onaj countdown moment koji imamo u mnogim filmovima do, po znači mi navode, nekog samouništenja ili tako nečega. Apsolutno. I prosto, naše tip upava da pronađe epčeliju, da se nalazi uh, zatvorenje koja treba da spasu, i sposti da se da to brat. Uh, Mandu je potencano bitiši deo ovaj i ketvi latinje. Koji se zove Kvin. Uh, koji se zove Kvin, tako je. Zanimljivno ona potcina na, na hamni Kvin. Hmm. Was this an easter egg? We did not notice. Illuminati confirm. Uh, <laughs> uh, u svakom slučaju, da. Illuminati. Uh, <laughs> ozbiljno. Like, like, ozbiljno. Da je ozbiljnir. U isto... To je uvijek U, u isto... U istom trenutku naš Zero odnosno robot koji koji je kao je koji kao muva doleteo tim brodom ovaj istoriju našoj ekipi dolazi kontekst odling odnosno odling se mu se pridružio u kabini pilotskoj i kaže što se igra žmurke kaže se igra žmurke tako je a da mi odlik beži kao moves glave o Badumtas, Badum da sužiš da, da ne kažem, da ne kažem, ovaj, dobro dan, možete. A, ok, srbno slučaju. A, nalaze i u toka minutka zapravo kreće pravi raspad priče da oni znak za, romanda zatvaraju u toj čeli gde je... A, Tore nikad nisu ni planirali da mu plate, tako je da mu da pomognu, no, oni bilo šta efektivno oni služuju samo vamo tu da bude jako ko će. Uh, ne reši druide, tako je prenosno. Mjera su da ga izmovojili? Uh, Iskreno, ovo smo uopostali već matelo. Iako je prošlo tek 3 minuta. Uh, o samakvom slučaju, ideje da manda ostaje zatvorno u toj ćeli, oni svi beže. Uh, ali on uh, uspeva nekako da, um, da, se, da... Da se izvuče. Uh, da se izvuče i da... Uh, e da pravi probleme njima tako što stavlja brod u onaj emergency stop. Da, kada je, kada su samo crvena svjetla uh, aktivna u brodu i kada se vrata zatvaraju kako stigne kako god stignu. što vi opet vidimo tu mandovu uh, rešenost prema odnosno to upotrebu upotre, upotrebu vrata. Ovaj, u neke korisne svrhe. Ah uh, moguće da radio kao vratar kad je biljete. On nije isključen. I inače, inače u staro srpskom 19. se do... godom ukupolozovao vratar, tako da prošle... možda je bio sportaš moguće, u prošlom životom. Moguće, moguće, moguće, u svakom slučaju. Da, ide je da prosto na kraju uh, Mando pravi problem ekipi, da vidimo da se brat uh, Tvilek efektivno snalazi tako što izbegava sve prilike da se suoči sa, mando, da? sa Mandom i efektivno Uh, želi da, raz, da razvoji tvoj tipu koja je došla da ga spasi da bi on da bi efektivno samo sebi osigurao pek što pre odakle mislim njemu nije bilo bitno da oni ne pobeđu samo je bilo bitno da on pobeđu da obavljaju bio imao enako pravo sicko razmišljanje tipa mislio samo na sebe srbi uh, čuk da, apsolutno i u celoj toj priči manda ustreba da, sa, da savlada jednog po jednog od članova posljede za koje je do malo pre bio u savjezništvu no, moram samo da pomenem da to imalo tako lep horor vibe <laughs> kada on privlazi I uh, to je tako dobra scena, tolko je lepo izgledalo. Toko je kliše scena sa onim blinkanjem svetla i vandom, koji se kao fantom približu, a podstavljeno je da. čak na onom epizodu Dr. Hua sa anđelima. Yes. Kada anđeli se stvaraju i nestaju i privlaze. Da, da, da, da, da. Toko je to, lepo izgledalo. Zanimljava stvar jeste što je i tu koristio vrata protiv Devarovnijena. Da. Uh, moglo bi se reći da mu je zavratio put. Jelkem, e, ali svaku u svakoj bici primećujemo njega koji Deveronija nas zaklapa vratima, Twilekinju i stavlja nož pod grlo. E, sam koristi koristi jednostavno njihove, um, njihovo, nikovo oružje budalica. Sa. I prilazi čelovom um Ganslingeru i samo vidimo mrak nakon što mu je prišlo iz za leđa i kad je gunslinger primetio. Zanimljiva stvari jeste što je to bio veoma, veoma creepy moment, tako nešto od Manda još nismo videli. I svidelo da. mi se. Znači, otvaramo neki novi chapter Mandove, psihološke stranice. Da. Jel'te? Pored e, toga, zanimljiva, zanimljiva stvar je bila to što je posto ga stigao i kvin, naravno. Da. Gde mu Kvin nudi sve živo samo da preživi i Mando ga povede sa sobom. Da. I preda ga nazad Renom. Tako da. e, Umeđu vremenu, prije nego što je ušao na brod, naš muvator, koji juri jodija, <gledan> koji beže kog muva bez glave, te, pronalazi jodlinga u njegovom tajnom skloništu, njegovim odejama. da I vidimo da jodling kao svoj obrbeni mehanizam, da tako to nazovemo, u, u, u strahu prefući. U strahu u da koristi silu. U što... drobit puca. I droid explodira efektivno. Odnosno raspadne se. Da, moglo bi se reći da nije mogao podnese pritisak. A, te vidimo se na reču scenu to je da je mando taj koji ubio tog droida. I da se nastavlja taj niz mandove verzije prema droidima i njihovo... Kill streak. Kill streak prema droidima. Dok, dok a, vidimo da u isto to vreme da se neba gleda Kijadi Mundi sa a, a, prlepim izrazom na a, a, Tako da efektivno Da uh, <laughs> ovaj, i vidimo da je taj momenat da je odling efektivno se uh, koristi taj koristi taj svoj obrani mehanizam, ali kažem Mondo je taj koji ga zapravo spašio neko i zapravo i smo malići da je da je motivacija serije da je zadužen za bezbednost odlinga zapravo Mondo i on nikome ćemo primiti u njemu prvo pa se tretako svojom ostalom. I naravno ovaj, sa važnim taocem i uh, Koji je Queen, e, Manu se vraća na tu semenjsku stanicu u gudatle i počelo, e, ostavlja to što je treba, ostavljati i kvina, a e, dobija od Rena novce, koji, koje je zaslužio time što je uradio. Naravno, nešto sitna vrećica, bilo ali dobro? Pa dobro, ovej... Vrećica je sitna, ali dinamitna. E, apsolutno, ali mislim da je više dinamitno ono što je Mando ostavio ovaj, u Queen-u, a to je onaj distres bikan koji je efektivno dozvao... Da bikam se uvjeta! Apsolutno, koji je efektivno dozvao... Um, Sveto trojstvo? Sveto trojstvo, o, odnosno... S ovog serijala, to su zapravo... Uh, to su zapravo uh, X-Fing Starfighter na ove ovaj publiki na ovaj sa red, najpoznatijim pilotima. Sa, sa najpoznatijim pilotima, koji su zapravo uh, tri reditelja ove serije koji su radili po dve epizode. Znači, Dave Filoni je Tracker Wolf. A, da nije slučajno Wolf, jel? Da, Dave no, Filoni. No. A, on je vođa te mini ispod rile. I, da I sa njim su, su uh, reditelji ovaj, O, epizode ove šeste, kao i rediteli Kadebra Cho i prosto njih troje, glume to ta tri pilota i o, oni efektivno uništavaju a, tu sremljsku stanicu, zato što su tamo dobili taj distres da je se tamo dešava nešto što je, nije dobro za a, za Novu Republiku. Mando da ih izbegne da pobegne. Naravno, da, ovo i se... njegov prijatelj Ren, Ren out To efektivno, efektivno, tu se epizoda završava uh, pa, i... A ne. Ima još jedna scena koji Ima je... Ima scena, dobro da, ali... Ha, misliš, efektivno, efektivno se... se u, efektivno se to je završava, što ostaje jeste... Mando nastavlja uh, tradiciju i... Rodlingu daje da se igra sa... Svojom kudlicom. Svojom sa menjačem, da, rano. Tako, da, tako da prosto, to Mislim, je nešto što... I značim I Da, o, takođe, još jedna scena koju... Yodlings Jod, brought the balls. Ovo oh je bože. Uh, Ovo oh je bože. Ali imamo takođe i scenu iz Zatvora. Dobro. Gde vidimo da njegov, e, trenut, njegove trenutne partneri iz ove epizode, u stvari, su ostali živi. Da. Da nikog od njih nije ubio, već ih samo zatvorio u ćeliju. Okay. Tako da to je isto zanimljivo, zato što nije, nije išao na ubijanje, nego je išao na ono samo ih zaustavi neće da ih ubija bez razloga. Da, principono na što nas sve več navikao do sada. Naravno, kada je u pitanju njegov odnos prema o svemu efektivno. Mando di tutto e tutto. Takoj. U svakom slučaju, ovaj mislim da je ehm um, ova epizoda onako baš veoma specifičan aspekta tog uh, toga da je Mando radi u grupi sa ljudima s kojima nužno opoverenja, ali opet je izdržao da Tako je što su on izdali, on se prema njima ne ponaša na način na koji bis se on prema njemu vratno ponašali. Da vidimo taj njegovi ipak uh, časti i poštenja ljudi sa kojima radi. Uh, tako da, ovaj da, to je ono što, to je, ono što je meni pouka koju iznosim iz ovih nekoliko epizoda. Ajde samo kad smo ovo odradili. Ajde da damo ocenu ovih šest epizoda do sada. Uff. Uh. I da vidimo a, jednu još stvar, a to je, šta je dalje? Šta je dalje, ja nemam iskrenog pojma, ja bih samo voleo da, ne samo neko što bih da bude dalje, i držim se toga, i to je to. Šta je, šta je dalje, mando će ići da još aventura. I baby oda sa njim, zašto je tako cute'o sam. Dobra. To, to je, to je, eto, to je šta će biti dalje. Mala da bih ja volela da polako već krenemo dobijati, mislim, sedma je kliz voda majku, kraj sezone, se bliži, rapidno, voli bi da je malo više info o Baby i Odi ako ne o Mandi. Slitim mi se što je Mandak sad misteriozan i tamte namte, takav, po mojom mišljenju, i treba da bude, tako da, samo, samo, kad bismo znao malo više Baby Odi, to, to bi bilo, to bi bilo simpatično. Mislim, ako što se rekao u delu, prvoj polovinje, da kažem, već, Samo zaključili da je dobra stvar što su takve epizode kakve su momentalno, jer ipak takvi su mandalorijanci, this is the way, idu s misije na misiju, to je, skroz s karakterom, skroz, to sam ja sam isto pomislio da kao se oko toga, ali malo se reći baš sve epizode biti takve. kažem, samo ne znam koju bih oceno dao pojedinočno epizodama, jer iam... Više lošu nego dobru naviku, pogotovo u slučaju Mandalorijana Pokazujući nekakove epizode, da slabo šta gledam više nego jednom Iako gledam drugi put redko kad gledam baš iako blizu Mi smo se sve pisali da je samo jednom Ali opet iznenadila su me, to, to nije ako me merilo, nego samo ne znam Ne običaj gledam nešto dva puta, nešto nisam Ali sve epizode su mi dobre, samo ocenjivanje Ne snim se nijede toliko dobro, svi eventualno poslednje ili poslednje dvije Možda i četvrte isto je simpatično skroz epizodu ne očekivala možda tako da ne znam ali sve s oktobri mislim jedan nije bio tako reći ništa nije filler kad su vezu tučili i to mi se jako sviđa makprediš dakle, pa da neki roboti mogući filler ku možeš imaš da, da što jeste filler u toks da čini te reči mada mislim da obično filler Marko liko sam ja čuo više ima neku negativnu konotaciju reč a ovde ništa nemam negativno da Kažem, tako da poudam bilo koje epizode, pa ono, ne bih mogo da ih ocenim, ali sve su mi, sve su mi dobri, za sad i će ostati, tako. Da, A, pa dobro, time bismo priveli kraju ovu uh, treću epizodu, treće izdanje, Holofed Red Dead 1 <laughs> uh, Ajde, nismo da, da to na kreju rekli, koji vas se nadajemo ovih, ovdje kažemo, a smo pola sezone, ali u principu ajde kažemo koliko ocenu sada dajemo ovoj prvoj sezoni na osnovu sadašnjih epizoda. Pa, od od 10. Pa od 10 moglo bi možda da bude neka jaka devetka, 9,0 devet nešto. Dobro. Ipak imamo tu negativnu konotaciju sa dužinom epizoda, znači neki 9,5, 9,8 da kažem. Dobro. Zbog te negativne konotacije kratkih epizodica, ništa više. To je malo onako uskrat, jer tamo se zagrejemo, a onda se ohmadimo jer se završi epizoda. So they bring us in cold instead of hot. Na, no. war. Vo, hot. Ove, ovde nema warm, ovde ili hot ili cold. Dobro, ok, ja, uh, pošto to. Ali što se tiče ovoga što bi mogla, možda mogla dođi u budućnosti, iskreno ono što sam mislio da bi, bil, da bi mogla bude nešto veliko, polako gasim tu mogućnost i mislim da će možda ceva prva epizoda biti na nivou... Avanture Mande i Ode. Misliš, prva okay, okay, sezona ili? Prva sezona, da, Če biti na nivou Mande i Ode, ne će biti nešto možda preveliko preveliko, zato što prosto nismo imali toliko veliki build-up da bi se oni pojavili u toj velikoj galaktičkoj sceni sa nekom velikom ulogom u ovom momentu. Opet sve zavisi, videćemo u svijetu šta će stvari da se izdešava i na jednoj i na drugoj sceni, pa možemo onda da pričamo. Da, da, to sam žela kažem da i meni je ocena slična, možda oko devetke, možda malo više od devetke, jer stvar mi je ovo pomeni i Star Wars content, moram da kažem to otvoreno, to je moj mišljenje zato pa što da Ali ali jako će mnogo, jako mnogo može potencijal da zmieni oceru poslednje dve epizode sezone ili poslednje posle poslednje epizode, znači sve što veće, ako se vodi sliče veće nešto i sada, možda popravi, možda pokvari. Ili da bude slično, teško će više pokvariti, ako bar nastaje svakim kvalitetom, kvalitet je dosta konzistentan svih epizoda, to je po moj mišlju nek za seriju, bilo koju Kamuli, Star Wars seriju, Kamuli na kojem loših filmova, tako da, s izuzetkom koji je odmetnik 1, tako da, šalim se, naravno, šalim se, ruž 1, za... 1, 1 je bolje, tako, da. Ja bih jasno isto nekde oko devetke, eto, to bih rekao, možda više, možda, ne, ne znam. Ipak su kratke epizode i malo savanture na avanturu, ono, za sad je to super, ali posve, nam na se neće to ovari uzaviti, iako je to manda. Pića, koja bi tebi bila ocena, koja bi te ocena dao, mandi, manjače? Panovi Star Wars su, njima se ne možu goditi, znači, dali im ono što žele, da im ono što ne žele, oni ne bi zadovoljni. To je um, definitivno, to sam ja rekao. Uh, Oni koji sad, su najviše mištili su bili fantovi. Uh, ba, da. U principu, ideja sljedeća, znači, uh, ovo je donelo novu perspektivu na galaksiju, novu perspektivu na priče, uh, dobili smo potpuno nove likove, uh, ne, možda se mi negde, njeste da je to sve inspirisano mandaloricima koje znam odranije, ali mm -hmm. to su novi likovi, tako da, ovo nešto što je dan sveže svež materijal. A, nešto na što se se može zapravo mnogo uživati i meni je napravo prijataj taj moment momenat -hmm. avantura na avanturu. Svaka epizoda može da bude sasna, može da bude selina. da pripada vezuje selini, svaka mm -hmm. epizoda a, je da šta se tiče i ja istina isti, isti nisam epizoda desam sam a, imao osećaj kada kad već kada je prošlo, ovaj kad je već bilo negde na pola, da se ja mislim da će već kraj, onako Pomeram kursor da vidim gde da, je vreme, znači da, nije da. na pola, da dogodnij, ne, ne, a pola a već trebalo bi kao da je trebio, trebio već pri kraju i prosto bilo takvih epizoda, tako da to znači da to trajanje nije nužno veliki problem. Uh, Oprado na starom vidimo da prva brojka je sve veća i veća na trajanju, hmm. uh, ali u svakom slučaju da, prosto to je nešto što uh, je možda nije baš najidealnije nam u starom stanu bi koju sad uživamo u tom novom sadržaju, pa želimo da ga bude što više, logično. Hmm. Ali u krajnjoj liniji, složi bi se što se ovak se ne tiče, to je to nekada oko devetke. Um, tako da, da prosto, um, mislim da je ovo sveš, Star Wars sadržaj novi, koji u kom treba svi da uživamo i ovaj, da, koji treba tako da nam bude neka vrsta indikacije, nadam se, u kom smeru ide u budućnost galaksije, odnosno ovaj, s materijala koji dolaze iz, iz, iz daleke galaksije. Tako da, ovaj to je nešto čemu ćemo, ćemo verovatno još naravno dugo pričati kada završi prva sezona i bodimo veliki kompletan utisak. i mislim da će to finale sezone, znači da Evrafilonija uh, i ono ono što on radi, no i maniverima u seriji sezone uvek bude odlično. Bombastično, bombastično, bombat. Uh, da, može se pomenuti Boba Generals, on nije isto ali u svakom no. slučaju da, mislim da će to, to biti nešto čemu možemo se nadamo i ovde. Jer na to to je sledeći epizodski kost pomeri. Si... I, jeste da Star Wars fanovi svemu nalaze mana i to, ja mislim da to nije do došlo toliko laša navika, ali ono se sviđa, budim optimistični, jako malo mana nalaze da? Mandalorianu, što, da. je, što je super. Po moj mišljenju neke stvari, ove, mislim, saozorom toga kakve su nam prethodni filmovi, neračunajući odmetnika, jedan, <laughs> ok, prestaću. Ajde, odmen, obi, odmetniće i jedan. <laughs> je nije na odmet, ali neračunajući Rogue One... Ne, ali ja, si, da, da, klas, stvarno kod stvarno većina filmova je mene i većinu fanova opet naravno jako razočarala. Ja mislim da tu im razloga i te kako da imamo i te kako razloga za rent dobranih. Ali Manda je pokazao da nije problem samo u fanovima, nego da stvarno to kako da kažem, lepo rečur to nije to i Manda je stvarno it's not right. Pretežno u svakoj čast. Stvarno mislim da nadmašiju po kvalitetu svete, meni lično skoro sve alstom da se tako i nastavi. Tako da mislim realno, ne znam i kako sad ja zvučim, ali i sve što se meni ne sviđa su krajnje sitne stvari. Kao dužina mi se ne sviđa, s druge strane opet kvant, kao kao što vidimo, mislim Last Jedi je najdužiji, je tako beše, kad je izašao bio je najduži Star Wars film. Potencijalno. E ja mislim Star, da jeste. Last Jedi. Last kad izašao, bio je najduži Star Wars. I ostaće. I, I, osta, da. I to, e, to malo je možda sad unrelated, ali ali to je dokaz da je kvalitet bitni od kvantiteta, pogotovo u Star Warsu. Bolje da je kratak Mandalorian, nego da je dugačak, pa da se onda zaista nađe neki filler, jer, kao što smo rekli, nijedna epizoda nije zapravo filler, iako jeste, jeste najbolji mogući način. Bažda što je kratko. Tako da meni to nije tolika mana, to jest mana, je, ali ima svoje dobre strane. Bažda što tako kratko, to je onako garancija kvaliteta, ništa nije onako waste of. Njamomena nije, nije traćenje vremena. Da. Li, po mo, po mišljenju, da, da, zato i se to i sviđa. A ovo drugo sve ogovorio, govorio, šta je mana, opet smo rekli, takak, takvi su menđorijalanci. Pa čekaj, to se može uzeti kao Ček, i te dne mane koje sam ja imao jedine, opet imao neke svoje dobre strane, tako da nisu če kruženi mane. Skoro da nema mane uopšte, baš, baš sitene su stvari. Manda bez mana. Manda bez mana. Moja manda nema mane. Moja manda nema, nema mane. Niko nema tako lepo jodlinga. Top. To, da se tako dažem se. To bi možda bilo to. Najbrobatnije. Neću više smorati. <laughs> We, have We have spoken. We have spoken. Mislim da je ovo odlično da se završi ovaj epizod. Nadam se da ste kao i poživali u ovim našim pričama vezanim za uh, seriju Mandalorija. Nadam se da uživate u samej seriji. I pozivamo vas da, naravno, uh, pratite ovaj ove epizode. Čućemo se naravno i posle uh, samog filma epizode 9 da vidimo kako će to sve da se završi. Osnite pratite Havana Srbija Tam šta kom slušite sa naše podcaste Red Invest 2. Euh slušajte Meme Council, odnosno gledajte Meme Council. Euh um, da, prosto u sađionje najlepši period uh, godine kada uživamo u mnogo novih staros materijala i mislim da je to nešto čemu ćemo učemo što je za nas sabor stanovan onako uvek najlepši period godine. Tako da um, pa po, znači pozivamo vas naravno da nam sve vaše pitanja šaljete što ti pozdrave predlog možda za čak i ovo, čak i za ovu, ovu, ovu specialnu emisiju da li imate neku temu koju biste volili da mi prodiskutujemo ili imate neka pitanja koja biste želeli da nam postavite vezano za Mandaloriana donosite da možete slati na i primist do panela do 15 bog panela mislim da su dane već Kako se razporazme evo apsolutno to je kao stvar a pa, pa, pa, pa. <laughs> ne. Da, u svakom slučaju. Um, znači, sve to ono možete shvatiti na naš mail holonetsrbija.gmail.com, možete napisati u komentarima na sajte za epizodu i možete napisati na našim društvenim mrežama na, na Facebooku i Twitteru. Naš, naš handle na Twitteru je adholonetsrbija i naravno uh, do sledećeg uh, slušanja uživajte u novim epizodama Mandalorijana, uživajte u uh, epizodi 9. Uh, poslednjem podlavlju sa i o i naravno postanite uz www.ovanecrbija.com I nekad vidimo bi da bude s vama odišno I am spoken